Ólafur, gaman að fóða því eins fyrir manstu, manstu hvernig að við hérna, spjölluðum saman síðast? Það er komin á á Því að ég man það, það var kannski að því að maður man það vel þegar maður lætur gera eitthvað svona við að Því að ég var, ég var rættur á því að ég fór í aðgerðana, sko Já, eins og margir Þetta að er, að að að er aðgerð augum Já, og maður hugsar sko þá að fara að setja eitthvað leyser í augun á mér og verði bara blend Hérna já sko þetta er núna lið mörg árr en en hérna raðgerir eru svo sem í fullu gildi ennþá og og e meira af eitthvað er. Mhm. Mm eh öllu finnst nú það e, er vitla að krukku í augun á sér. Mm -hmm. Eins og margir orða mm -hmm. e, og eh þetta er jú gluggar okkar út að við og og eitt eitt helst skinnfærið okkar. Mm -hmm. Þannig að það er eðlilegt að man sé hræddur við það að vera eiga fykta í þí. Mhm. Mm en eh vað sig? Það jafnar sig fljótt þá er. Já, gerði hérna. það og ég hérna, ég verði að segja að ég hef ekkert síðan, ég var náttúrulega búin að nota að glera og linsur mm. og ég hef ekkert síðan velt því fyrir mér hvort það sjónið minns ég eitthvað minnin 100% sko. Nei. en ég mana þegar að ég var að fara í þessa aðgerð, þá var 2007 mm. og þá var þetta svona freka nýtilkomið, mm. þá var maður einmitt svona svona að velta þessu fyrir sér er þetta, er þetta eitthvað sem var á að gera, er þetta hættulegt en nú er náttúrulega komið miklu meira reyns og við erum búin, já já, heldur betur og, og hún er orðin, orðin vel yfir 20 á 25 ára allavega með þessu sniðin sem við erum að gera í dag mm -hmm. að, að, að það var einstam góð en það skal samt hafi ég auga eins og þú nefndir þarna að ég held ég sé henn það með cirka 100% sjón. þú varst með 100% þegar þú fórst okay. e, það var sjónlægið sem við vorum að laga ekki sjónina flestir þeir sem er að fara í svona aðger og raunar flestir íslendingar eru með góða sjón en helmingur íslendingar þar gleyrugum Okay. Það er að segja nærsýnir, fjarsýnir, sjónskekkju og mm -hmm. allt þetta. Og það er það sem við erum að leiðrétta. Hvað er sjónlag? Sjónlag er eiginlega samheiti yfir þessi hérna þessa fjóra sjónlagskalla sem að eru til. Nársýni, fjarsýni, plús og mínus til að sjá frá sér. Mhm. Mm sjónskekkju gleirinn sem er mm -hmm. þá leiðrétting á hornnemnuninni sem er það ekki kúfts og eins og bolti heldur eins og eins og egg. Og síðan ælli fjarsýnin sem við öll í sama magni og sama tíma í kringum 5 d. Þannig hættu og og þetta eru þessar sjónlax aðgerðir þetta eru aðgerðir til þess að breyta sjónlaginu þínu þannig að þú þurfir ekki glerauga. En hvað er það þar sem er að gerast í augunum? Þeir að þegar þú segir að ég hafi verið með góða sjón. Já, því sko. Hvað varðar það þar sem er að gerast í augunum? Þá þá, þá gleymur aðalspurningin. <laughs> hvað er sjón? <laughs> það er ennþá betri. Akkurat. Fyrir. Það er neble mæli kvarðinn sem við notum til þess að velta fyrir í augunum. Láttu mig lesa á töflunni. Ef þú lest allar alla 100% sjón. Mm -hmm. það varstu með þá og ég eiginlega ef, ekki, ef að það ekki og setja ekki með það ennþá mm -hmm. uh, og flestir Íslandingar sjá vel ef maður er ekki með 100% sjón þá er almennt eitthvað að okay. og það er ekki glerugum sannlega það því hvað ef að þú hefur hérna, verið með léli á sjón og settur glerugum þú skánar ekkit mm -hmm. þá er eitthvað annað að Svo leysi að, að, að í því samengi að þá erum við sinns að laga sjónlægið og leysir um breyti lögun hortumnunum, en við fórum yfir þetta, mm -hmm. hvernig gerir, nær síðan í þínu tilvikið þá gerir hortumnunum flatari mm -hmm. og þannig vinnum við gegn sjónlægskallanum, breytum ljósbrótin í augunu, þannig að fókuspunkturinn er akkurat eins og hann á að vera í uppbótinu. Mm -hmm. Og enginn gljurum. Er einhver að líkur á er algengt að þetta byrji síðan að ganga aftur til baka ef að einstaklingurinn hefur tilhneigingu til að þetta sé þá að fara í þessar átt. Sko, það er náttla þekkt, við erum að eiga við lifandi vef. Meinn mm og -hmm. hornnemnan er er hérna líffæri sem er byggt upp af frumum og og þér við erum að breyta löguninni og það náttla getur það allta getst eins og annað í náttúrunni að hlutirnir fari að sjá af stað. Mhm. Mm Stærðin er svo að því er mjög miskift eftir sjónlagsgöllum. Þeir sem eru nærsýnir eru almennt bara stöðugir sem eftir lifir ævinar, mm -hmm. í langflæssum tillegum nota þenna þessu ratelíaskleros þetta er annað mm. hefur ekkert með þetta að gera þeir sem eru með fjarsýni eða sjónskekkju að þá er aðeins hærri prósenta sem að við sjáum einhverja breytinga breytingu með mm. með aldrinum þar að einhver stóra heila er er er þetta lust. Mm. hvað er það sem er verð að gera nákvæmlega því ég man bara að ég lóa þarna svona hálfdópaður og, og ég fann einhverra svona smá bruna lykt eða man rétt Já kva <laughs> er það sem er að verða að gera við augunum? Vi, við erum í grunninn bara að slípa framan á hornnefnuninni. Við erum bara að taka vef í burtu til að breyta lögunarnar. Þetta mm -hmm. er eins svo og höglistamaður. Hann hann hann verður því sem hann getur bara höggvið af og hann getur ekki bætt neinum á. Mm -hmm. Þannig að við erum alltaf að taka af hornnefnuninni. Eh, og til þess að gera þetta ánæs að þú finnir til að þá sná þí sem næst og þá þá búum við til flipa framan á hornnefnuninni mjög þunnan. Og í þínu til lagi verður þetta gert með hnífsblaði eða svona, vel, svona og sé lyftum honum frá og svo gerum við meðferðina undir flipan og svo leggjum við flipan honum aftur þess nær er sum flóttur honum á þér. Mhm. Mm í dag hefur orðið tælut mikið fram fyrir í þessu. Þannig í dag erum við með í raun 2 leysitæki og við nötum nötum e, annað er að til að útbúa flipan með leysigeysla á mjög nákvæman og fínan hátt sem hefur aukið bæði nákvæmni og öryggi talsvert mikið. Mhm. Mm ehm til að búa tilna flipa og svo nötum þau leysirum til að að hérna Að er að þetta eru mikið þróun í þessu, hraðin að leysirnum, nákvæmnin, hann trakkar aukkreifingarna þínar sko þúsund sinnum á sekundu og svo setur hann skotinn 750. Þannig að leysirinn alltaf undan með hvar hreifir augunum, þannig að aukkreifingarskipting máli. Mm -hmm. Alls konar svona tækniðadriðið sem að hafa gert þetta bara, já, betra mm -hmm. og bara gaman að vinna með svona góð tæki. Non kraðvei, við komum inn á eftir, me lengra ræðu um ferðalög og náttur vernd og, og hérna Alismil. fjallaferðir og alls konan. En me lengi samt að halda með aðeins við þetta því mi finnst að það svo ég er svo áhugavert. Ég svo oft velti fyrir mér þegar að maður er að velja sig fag að mm. það ma sé læknar að það er að læknar er að velja sér svona mikla sérhæfingu. Mm. Hvað er það sem veldur því að einstaklingur segir me lengra vera augnlæknir? Ehm um, sko í lærðu nó fiðlu í mörg mm -hmm. þá var að einhvern einhaldi Ehm um, veði í tónlistarskólanum eins og að það annar gæti talað af feilu annar gæti ætlað bara verða einleikari eða gæti bara gleymt þessu um, en ég heysli keman á tónlist og hef en eh um, en ég sá ekkert ekki alveg fyrir mér að að að, að hérna það væri svo auðvelt leið að fara, kannski tékkinn út af því ég veita ekki. Mhm. Mm ehm um, þannig að þær er við kominn læknissvæðinna sem að mér fástsuna vera kannski einhver einhver, einhver hérna, leið að fara. Alvu óhæir staðar enda er enda uglknir líka. Okay ah hérna að þá svona hef ég alltaf haft hendistile að vera svolti praktískur. Okay. Ég, við vissum það að við erum að, við í læknadeildinni var mikið að ræða sinni tíma við erum öll að fara flytja erlendis og læra og svo að að koma heim og og þá er við búi við litlu landi. Möguleikarnir kanski mismunandi af þann að mér fannst þegar ég var að velja sér ken vildi ég hafa möguleikana á skuleftnisvæði eða lyflæknisvæði eða bæði eh stofuvinnu eða spítalavinnu. Ehm uh, mér fæst ekkert mikill ókostur að það væri lítil vaktavinna eins og veikluningar eru þess ælis. Já, no, vissulega. Okay. Að hérna þannig að svona mart þetta inn í, svo einhvernig er hann nú bara svolti tilvinna áð kvar ma er lendir. Einmilt. Og og byrjar að prófar sko. og hérna en engruð vegna heillaðist í svolti veikluningsvæði sem mér fæst að svona var svo sjónrænt fag, það var mikið af myndum og svona sem að ég hæði áhuga. Mhm. Mm fullt af græjum. Ég ég gamlan græfi þannig að það var nóg af því. Og sem að beturferri þá ári honum erinda við einn um fleiri sérgreina þá hefur algjör, algjör sprenging í tæknin sem við kemur auklæknisvæði. Mhm. Mm þannig að bara síðan ég byrja 98 að, að að þá er ég búna að, að horfa upp á því líka biltinguna fætur annari ekki bara þeim leyserneum heldur bara öllum rannsóknum og annari meðferð. Þannig, þannig að þetta var nú svona þetta var svona því praktísk ákvörun. Mm -hmm. og, ég, na, Við bjóðum það sem krakki sem sagt mm -hmm. og að því að ég valdur nú sama fag á hann að þá gæti ég ekki fætið sama landsanna þannig að ég Noregs og, hérna, og þar voru við í tap 10 ár. Þú ert sko, fyrsti lennari sem kemur í viðhaldum minn og eftir uh, fyrsta viðmælandunum minn, Kára Stefánssoni. Já, ja, heiður á því. <laughs> og hérna, þetta er svona saður á hann með að það fór allir út að læra. Hvernig er það núna? Og í gegnum tíðina hefur manni fundist að mjög stór hluti þeirra sem læra lækningar á Íslandi mm. fari í sérna um sérstaklekkarski á Norðurlöndunum sem er færtir bandaríkjana á Breitlaðs mm. hvernig, er, hvernig er staðan í því er það ennþá þannig að, hérna, að það þykir svona kannski bara eðlilegt að maður fari í framhalds þannig að maður sétt í útlöndunum á sína eðlilegu skýringar sko, Ísland mm -hmm. er lítiland, þeir eru 300.000 manns og til þess að svona ná að náu bei algengum sjútdumum og eh kanski sjaldgæværi þá þarftu að ná á sig að sjá þetta einan nákvæms tímaramma þá sé sig sjálft með 350.000 manns að þá erst án sí lengi að safna upp í fjöld, að aðgerða og annað sem þú þarft að gera af því þar er bara svo fáum margir um hituna kanski þá og fáir sjúklengar einu. Þannig að, að við höfum við notið góðs af því hérna að að að fara erlendis og læra og það er svolti gaman að við skulum vera að fara staði. Við komum svo heim eh með alls konar straum og stefnur. Alls konar sjónarmið. Vi sjáum mm. að það er stundum mismunandi nálgun á hlutruna í Ameríku versus Norrvelöndin mm. og jafnvel annað í Hollandi og svo framvegis. Og það þýrir hérna í Íslandi er sölður þjuðu af þekkingu. svo koma þessi sérfræingar allir saman inn á spítalana eða á stofurnar og þar eru að vinna saman með ólíka nálgun sem ég held að sé bara mjög áhætt. Mm. Og ég tók eftir því ég flutti til til Oslo var á ríkisspítalanum að það, þar var Læra að alltaf því læra alltaf því og gott og veit læst þær land og, og svona þú ert kannski menn en maður fann samt að, að þetta var svona aðeins einslítara mm -hmm. skilurum og, og hérna á staðnum því enginn á læknunum hafði heldur verið kannski mikið annars staðar. Eimitt. Allt bara alveg upp þarna. En það er svona kosturkerfisins og, og hérna bara gæfa fyrir Ísland fyrst mér að hafa, hafa, hafa þessa breytt í Eimitt. þekkingunni. Við erum með, ég gerði einu svona fréttaskýringa þátt uh þar sem ég hérna fék aðganginn á hjartagáttina inn á landspítala mm. og síðan fór ég til uppsannara í svíðiþjóð og skoðaði hjartagáttina þar. Ég var að berjast saman. Mm -hmm. Og þá einmitt hugsaði ég með sér að það er ekki mörg fugl á Íslandi þar sem að fólk á bara tækifæri að fara í anna land mm. þar sem það fær jafnvel hærri laun fyrir minni vinnutíma og anna slíkt ja. og þá hugsaði ég mér það, það er frábært að flestir skuli koma heim. Ja. En það var kannski það sem ég, era, það sem ég og fremst Alla van að jafn fólk hér að vinna, uh, tækinu að mikil talaði um það, þau sé ekki nóg góðinum, jú, mm. þau voru ekki, mm. en það var aðalega bara skipulegið á spítalunum og streytulegvelið var svo miklu herra hér, sko. Já, nákvæmlega. Þó hugsa maður, sko, er það ekki eitthvað sem í stjættinni er svona svolítið kannski umtalaða, því það, það, það var læknandir sem ég við sem hefur unnið á báðum stöðum, Já. á báðum teildanum, að þeir söguðu, Munurinn er að hér úti þá kem ég í vinnuna. Ég veit nákvæmlega hvað er að fara að vinna því kemur mm. dæmin. Ég er ekki að ganga öll störf mm. og það er ekki allt svona kaótískt sko. Mm. Jú, þetta er nota náttúrulega... það er, er ákveðinn munur þarna milli landa. Ma finnum það þegar man kemur út sko að að almennt að honum Íslendingar verið verið hérna vel liðnir, vinnusamir og er ekki aðeins að vera að taka vaktir og duglegur að vöktunum og allt þetta. Þetta er svona spínorspor er sem er svona, svona mm. heilt yfir fera af, af og sían komu heim og við erum bara dugleg og drífandi. Ehm mm á sama tíma er þetta er þetta er flókið. Þetta er erfitt. Þetta er ákveðin læknislist. Við erum að eiga við fólk alla daga. Mhm. Mm Ég tek svona kortu 20 minna viðtölu svo að hver einasta dagi standsluð allan daginn og þetta þetta er svona þetta er gaman en þetta er slitandi. Tekur á Um, og við erum kannski svona meira og meira að fann að vakna upp við það að, að þetta hefur áhrif og þegar að raðin ekst í samfélaginu, við getum komin að það eftir samfélagsmilaginu koma, mm -hmm. um, svolítið þessi svona krafa um heilbriði, krafa um að allt því að ganga svo vel, allt því að vera svo frábært og krafum að maður eigi rétt á að vera hraustur, mm -hmm. um, verður mikil að að hérna að þá náttúrulega setur það líka streitu á læknastættina sem slíka ég mena, sem er alla og og og allt heilbrigðisstarfsfólk er einu gerist best að, reyna að gera sitt besta og hjálpa fólki. Mm. En en hérna en svo er þetta líka breytast með kynslónum. Hún er bara atísklegt sem hef, menn voru að tala um innan læknastættanna þar en þeir voru að bera saman hérna eh sérfræðinga og og og hérna sérfræðisþjónustuna út í bæ stofu. og stofu. sjáum við það að nú er að nú er, að, nú er hún eldst þrátt sérfræðistættin og og hérna og fyrir séð að innan innan 7 til 10 ára er þriðjungur farið út úr, út úr hérna þessu kerfi. Mm -hmm. En hérna sérfræðingar stæðin almenn. Já það er bara sem eldasökum aldurs, mm -hmm. En þeir eru með hlutlæglega miklum fleiri sko hérna sjúklengar komur. Það er sem þeir eru í afkasta miklu meira heldur en kanskje engin ingri kynslóðin mm -hmm. gerir. Það hérna, er svo na meðaltali. Mm -hmm. Þannig er að verið aðkveðin kynslóðsskifti líka og man finnur fyrir því að sem eðlilt er að að ingri kynslóðin kannski vill ekki að þetta settu bara annaru lífs og ég fann það í nógu reiðmit sem að mér fannst æðislegt. Vi vorum þarna út í með 3 og svo 4 börn á þessum skemmtilega aldr til upp uppi 12 15. að hérna að ég var bara búinn hálf 4. svo blur kom heim. Norðmennarnir eru þekktir hérna, fyrir þetta. Því, já ja og svo bara allar helgar er það varst bara út í skógi með krakkanna og skíðum Æmi. og svo fjölskylduvænt og og við snu tókum svolti kanskje af þessu með okkur heim. Þó ég ja við unnið akkur á þetta eitthvað vanmanna og meira þá ma kom heim að mm -hmm. en ég samt dreynt að halda svolti í þetta mm -hmm. ma ma farfa ætla sig af og og gera eitthva anna líka en þetta er svo umræða sem að sem að er svo hún er aðeins búin að vera tekin hér Já. en en samt ekki mikið með einmitt bara, bara kulnun og streitu faraldur innan heilbrigðisstættra þar og hérna og ma sér náttla kanskje sé þetta er kanskje einna verst á hérna bráðadeildunum Já. það sem eins og hérna á slysa deildinni sem mm. man sér náttla er bara stjarnfræðilegt álága mm. en þá erða einmitt ekki þetta það er ekki endilega að það jú jú fólk er að vinna á vöktum og en það er ekki endilega bara að það að þær að vinna á mikið. það er líka hvernig þeir vinna skilir inn vinna og líka kanske bara ég vil svolti hérna ég held að að sko, bæði stóru spítalafærin minnisjúkrásinn klíníkurnar þar sem er mikið um um leikir mikið um að, um að vera Mikill raði á öllum þessu, minna að það eru bæði afkvöst og viðum að hjálpa fólki og það er, er sífælt verið áskefti tímum og það er langi bilista þannig að það er allir að reyna að flaupa raðar. Mm -hmm. Þetta er líka svolítið samfélagslegt mál þarna, að hérna, það er líka bara svolítið raði í öllu. Mér þessi sjá þaður svolítið vel núna í COVID og, og hérna, tímanum sem búir að vera og í raun samt líka árin og missirinn þar á undan að það er svona svolítið að hitna í öllu svolíti eh fólk finnur fyrir álaginu missir meiri og meira verið að horfa upp á það að fólk er hátta lesa fréttameila alfarið bara að það er bara slekkur á þissu samfélagsmílið er enn líka mm -hmm. og því líður bara miklu betur Já. til að bara ná sig niður ja ég meina að verið heilu hérna heldur Armand á hérna ráð með einna hérna koma pistilum í það sem verið að tala um þetta information overload þú mm -hmm. kannum gewiðni alla þessar bækur þar sem voru að tala um þetta, að að hérna þessa mikið upplýsingu sem við erum Skilur. rosalind. Já, að hérna mað þar sundur bara velja afna hva að hvað ætla ég að leggja minnið, mm -hmm. og, og hversu miki kenni að vera innbirð af upplýsingum sem að gakklas mér ekki neitt sko. Og líka bara hversu miki getur man einbert upplýsing. Já, þú veist mað þar sundur þá bara renna sóna svolti út sko. Ég var einmitt núna hérna áður en ég kom að taka þetta viðtali var ég út í labbitúr sko, og svo fattaði ég með úr einmitt sko tengt þann að það kemur alltaf í mellinn. Þó með þessa. Sko. Löngum bara taka þetta. Þó með þessa. Já, og, ég þarf að læra af þanna fítur. Sérum taka <laughs> þetta. Allar notifications og allt þetta píper í og bara burt með þetta. Af því þetta er í raun og er ekki annað en það að, að maður er að æfa í enska orðinu distraction sko. Og síðan nemaður á endanum bara orðin eitt hérna eitt stórt distraction. Nákvæmlega. Og þessu þrifa eins og og ég, ég finn allaves sem læknir, ég meina ég við fáum Fáum hérna fullta vandamálum typist skruna, sjón trublanir og, og alls konar þreytu, hausverkir og hitt og þetta og maður er svona, já, ég er konna að mæla og gera allar myndir og allt saman og þetta er allt í góðu lagi. Hvernig líður? Og þá bara pff, kemur alveg allsagan. Þetta er svo, það er svo ekki streyta í samfélaginu. Eru sem þið að... að fá til ekkert á enginin sem, streyta enginin sem komið gegnum auðu? Þú veist að þú getur fengið í bakið og það er ekki það bakinu. Já, það er okkur. Það er sama hérna. Þú fari alls, og augun eru náttúrulega svo sentar í öllu. Þú setur Eimei. og þreytur og starir og eitthvað svona, svo kemur lauglanins og, og bara gott og vel og gerir það og leitir svona, e, útiloka er eitthvað að, en þegar það kemur að því að, að við semnum það er ekki það. Og ég sem að, er nú alltaf gaman af svona, hérna, sála tetrinu og, og hérna, persónuleika fólks og öllu þessu sem er að gerast, þá hérna, það feri stundum aðeins inn að þá braut og þá breytur ráðasjóð fólk og og svona á að hér er hægt að að að svona aðeins vinna með þetta. Amen. Og það er ótrúlegasti hlutinn sem að koma uppur því og ma sér að, að þetta er aðeins aukast mm -hmm. og ég held að flestir sérfræðingar myndu vera sammála mér í því að í stofu og annað stað er að, að, að það er fullt af heimsóknum sem að, sem við finnum enga undirliggjandi orsökir heldur mm -hmm. er streit annar vald þessu eigin keypur uppoft er er svefn í spil og ég veit ekki röglega en ég men ekki spil bara þúist <laughs> hvernig séfuru það merkir margir sem sovilla ja bara þetta eina atriði sko og og og svona svo leiðir eitthvað aðra sko og svo getum við fara inn í hreyfingun og mataræði og mm -hmm. þessa þessa þessu gömlu menntru sem eru alveg jafn mikið gildti nú aðður að þarna er bara víða víða pottr í í hérna þessu og þetta verknar verulega ja ég í ég men ég vara jæmen þessi líka munur á Norri og í koma hingað sko hvað, hvað þeir hafa en, líka, en en hvað þeir hafa haldið mikið í í hérna svona heilbrigt mataræði og ekki ógnott að hreyfa sig vel og þetta þetta bara þetta skifti máli. Mér finnst það líka að finna mun á Íslandi á á Reykjavík og landsþveinni. Já, mér finnst allt vera dæmpaðara á landsþveinni. Já. Það er svona eins og eins og hérna í lægra. Já það er ekki til um að vera og ef á símanum og og því ættir þá, bara, þá bara í er onaðir eh kyrðinni en mérst af því, því að þú ert sérfræðingur í augum og auglækningum að ég mm -hmm. ég þegar ég var að fara í gegnum mitt erfiðasta streitu þá mm -hmm. kveikti allt í mínum á því hvað við erum nota misjöfn mm -hmm. og það er misin hvað við tökum út áreitin hjá mér varðu þanna að, að það var svo mikið hérna augun eru bein tenging inn í heilan mm -hmm. og þegar að ég til dæmis prófaði að byrja nota svona blúblokking og síðan mm. rauð gleru til þess að blokka áreitið mm. þá fann ég hvernig það hefði áhrif og tala um sálatrétti að ná, bara róa mig auðvitað útböxt úr heilanum í en, grunnin sko, þannig að þau eru alltaf bentengt inn í mm. og þetta hérna, og er alveg rétt ég meina það er verið að um svo sem alls konar bylgjur og missgóð vísindi sem að hafa stutt það allt saman mikið spurt með þessi bláu glerugu og, og hérna, í, maður hefur engin sérstök vísindir, maður veit að maður geta bakkað upp að þetta sé virkilega svona þarft en, en, en það er misjönd bara hvað virka fyrir fólk og sjálfsagt að prófa svona einfaldar hluti til þess að hjálpa því aðeins alkingast það vandamáli við skjá, skjávinnu en alltaf byrtust í annarsfæru og svo bara hreinlega þurau það er nú annað sem að þyrru sem fór gleymist stundum því að við búum hérna í Íslandi með allt og og hérna kalt og þursloft meðaltali mm -hmm. erum öll innan dyra með tölvuveftir og svona oft léleg loftrasting situm og störum á tölvuskjá og í seg inn við ganni við erum gerð til þess að vera úti á á hérna sléttuna veiða antilópur ja. ekki klápa tölvuskjá og hérna og það veldur því að við berum þreytt og þar er gefur um að vinna nálatóku þar er augasteinarinn á fullu fókúsera og en við gleymum oft að blikka og þær við erum þar ekki með svona svolti stífla fitukyrkla vanta svolti oljuna í tárinn og svona þá verða braugun þurr. Og þur. Það gerist þegar augun, ég menn er orðan auðr. Hvað ári vefurðu á mann? Eitt að lengin auguþurrks er að er að, að, að, að, að, að, að, að, að þú fær táraflóð. Það lekur augun. Sérstaklega í vindti og þannig. það er merki um að þau eru ekki alveg nú góð. Eh svona stutt þessu er að er, er samanstendur úr fitu úr fitukyrklunum mhm. og vatni úr úr tárakyrklunum. Mhm og þessi olía úr fitum kittlunum á að á blandast vatninu og myndar þessa film. Mm -hmm. En hjá Íslandi erum við með svo alþá svo kulda á öllu því þá verður allt stífblað. Við fáum þessa hvarmabólgu, við fáum þennan, hérna, kláða, stýrurnar á morgnana og allt þetta og við fáum hérna pyrringi augunum, samgötnatilfinningu, það lekur úr þeim í vindi og svo framvegis. Mm -hmm. Og einfalt ráð með hið heitum boxtrum og þrífva auguna á og nota gervitáruna milli að, að þá getur alveg haldið nokku góðu. Mm -hmm. Algjört vandamál engin pælerí. Og ég raunvætti flesti sem finna fyrir þreyt við 12 að prófa þetta, sjá hvað það gerir mm -hmm. og sjá hvað það hjálpar. Já, því ég, eins, og, eins og ég sé alltaf þegar hérna, ég, að því ég skrifaði bók um helsu og þeir ja. eru að tala um helsu og það segi alltaf ég bara tala út frá mér sko. En ég upplýðið einmitt manna eftir þeir að keira í hérna Kaliforni, mm -hmm. það eru að keira frá uh, Los Angeles og upp til San Francisco a, a, a, eftir að það koma myrkur. Mm -hmm. Það eru alltaf að fá billi og sinni henni á móti, á, mm -hmm. á Þetta var að fara að pirra með svo rosalega ég var bara með longað að fara að öskra. Mm -hmm. Svo keiri ég sömuleið tilbaka mm -hmm. á saman tímataks mm -hmm. með svona glerögu. Mm -hmm. Sallar og <laughs> Þá áttæði máði, þá þarna sem ég áttæði máði, váka augun eru mikil tenging mm -hmm. inn í heila. Já, já. Við gerir það, en bara þá er það að þess að þetta er þessi tár eða út með þurrögu. Því að ég hafa yfirborið augun þurft að, að hérna, þá, þá, þá tvistra sljósi meira. Ah, það er sunt skællir pæling þetta er já, er einfalt rétt eins og ef þú tekur vatnið burtu tárafilminn í burtu hvernig er horninnan jú hún er klær en ef við skoðum nóg þá er núllsuna í í hérna af því að frumurnar eru óreglulegar mm -hmm. það er ekki alveg slétt þannig að ljósið lendar á þíð verra eins og tvistra gler hvernig ah, er leysi náttúru að það jú hún býti vars yfir borð og því borð er allta slétt mhm mm okay þannig nærðu með þér búð tárafilmina og inn í hugbotninn alveg ó bjagað þannig Þir augu hafa áhrif á sjónskerpuna líka neppla. Það er alltaf. Þú ert eh uh, eitthvað sem ég að kalla einkareigna heilbrigðisþjónustu. Þó að sé náttla og Íslandi er náttla er alltaf ákveðin tenging, þetta er öðruvísi heldur en kanskje einkarextur í Bandaríkjunum og svona. skoðum þín á bara þessu sem að svona hefur kannski þá ég man eftir tímabili áður en að því nú er farin að poppa upp yngarekin ein, helbriðistjónustar svona, og við og dreif á Íslandi mm. ég man eftir tímabili verið einhverjum árum þar sem að það var bara svona einhvern veginn, að þetta yrði bara, yrði bara endir helbriðiskerfisins að því mm. þá mútið ríka fólki að geta að borga sér fram með kerfi hvað erum við stödd í dag og hva sér þú fyrir þér ættum við að ganga lengra Í alla leið vænt kaðlum að gera hluti fyrir rutar spítalana. Mið þessi umræða hafa eilífð komust uppu pólitísk skul skot graum hæru og vinstri. Sammála því. Þetta bara, það, það vantar algjengilega að setjast niður og taka einhvern skynseli annálagun. Og er þið bara umræða sem við tökum vælið ekkert? Nei, við samræða. getum það ekki og það er a kristallall soliditi í mörgum öðrum álutum næstunda sem að við náum ekkert ein aldrei að, að taka almennlega umræðu. Og þetta helgaspíniti af af eins ég er hjó eftir í byrjun, sjón og sjón lag. Mm -hmm. Þú notar eitt orðum sjón, mm -hmm. í stæðan fyrir að splitta þessu upp, tala um réttu hugtökin og koma því á reynd, þá getum við fara tala saman. Mm -hmm. Saman gildur um þetta. Enga reikin helbriðsjónusta. Mm -hmm. Hvað er það? Enga reikin þýðir að sá sem að reikustofuna, hann sérum reksturinn sjálfur, borgar húsalegu, laun, ræði fólk og, og hérna, skipulegur sína vinnu og allt þetta sjálfur. En hva, hvernig er engar ekinn helbjörðisjónast á Íslandi að öruleiti? Jú, hún er að vinna á samning e, við ríkið. Mm. Það er að segja, hún er raunumvöru partur á opinbyrju helbjörðisjónustunni vegna þess að sjúklingur sem kemur á stof út í bæ eða inn á sjúkrás, e, hann finnur engan mun í grunninn á hvað hann þarf að greiða fyrir eða ef einhver munur á aðgengi. Það breytir mm. engan hvaða laun og áttkváð mikla peninga hvort það er aðgengi á þjónust mm einka rekstrurinn eða openberi rekstrurinn þá er sameiginlegin sem borgar fyrir þjónustuna. Mm -hmm. Og hérna en einkar rekstrur eins og þú hugsar í bandarríkjum þá er bara hérna þessu læknistöð dæmis er sjúkraus sem að hefur ekkert með openbera þjónusta að gera það mm. er bara þú triggir það eink trikkingafélagi og svo leitaru alltaf til þess að sjúkrahús eigi að bjóta rá af því mm. að þú triggur vir einkalega og ríkið kemur kvölgaði þessu. Mm. Það þýðir ef að þú áttu ekki peningi til að kaupa nógva trikkingar að, að þá, þá þá getur ekki fengið þau þjónustu sem um þú vart. En svo veit du. Ehm um, hér heima og í raunum eins og á norðurlöndunum er sem betur fer og ég þorra fullir er það eiga allir allir læknar kosum vilja að halda í það kerfi sem við höfum í dag sem er bara nokku gott mm -hmm. en þá sífjöldundur högga sækja því þegar alltaf verið að, að svona, gera tortryggilega þess að enkareknu þjónustu sem er að vinna þess að þjónustu fyrir ríkin mm -hmm. við viljum öll hafa e, óheft aðgengi fyrir alla að allri þjónustunni mm -hmm. við viljum ekki skipta því upp mm -hmm. um þannig að að í mínum huga þá er ekkit endilega ríkið besti aðilinn til þess að reka öll fyrirtæki. Nei. Vegagerðin leyngu að að að byggja vegi. Mm -hmm. Þetta er outsourcað. Hver borgar það? Ríkið. Ja. En þá fá aðrar aðilar til að Og þetta sama giltur um fullt af af hlutum og og mér finnst eh um, þar viðst sjónustu sem að, sem er erfitt að reka sem að er er svona eins og eins og bráðathjónusta eh um, hérna sjálfgæfar meðferri þá þarftu að reyna að svona að hafa eitthvað eitt stað. Þannig að ríkisspítalinn landspítalinn okkar er er er sem við þurfum verkliga passa upp mm og -hmm. hafa gott. Við erum öll hérna góðir En það sem við vanta upp þetta er að að stjórnmálmenn sérstaklega að sjái sjái hérna kostina við það að spila á bæði kerfin. að þjónustan utan sjúkrahús sem er greita af ríkinu, getur unnið saman með spítalanum og augurt að þú þarft ekki stóra umgerðum um einfalda hluti þú vetur ekki mitt fag til dæmis hérna þegar við verum að skipta með augasteina bara, þetta er, þetta er einföld aðgerð sem að, sem að er hérna gerð á 10 mínútum, hún þarf ekki heilt sjúkrahús undir sig eða þá þú getur tekið minni aðgerir í hálsnum með einn alækningum eða eða ég menna sjáðu orkuhúsið með allt sem þeir gera stærri aðgerir og svo framvegis og þetta er að breytast hratt. Mhm. Mm ég menna þar að þegar ég fór í ygglanisvæðin þá, þá þá þá þurfti langan innlagnir fyrir aðgerir sem í dag fólk uh, fer í kaffiboll og fer heim. Einm. Þar hætti við breyst mikið á 20 árum. Þannig að... að, að en, mýt... gæti, en ertu þau ekki svolítið að segja að við gætum gengið miklu lengri ís? Jó, vandinn Þa... er að það er engin umræða sem ás í staðalmennileg um það hvað að verka og gera kvar. Mm -hmm. Það sem síðan hefur gerst, sem að gera vandann enn erfiðari, er að, að hérna, e, það verður svo mikil tæknutró. Ég nefndi allar græjunar í ögla sem eru komnar til viðbótar, allar rannsóknar aðurferðna sem við getum gerst. Það mm -hmm. er hafa aldrei rata í nóg gjaldskrönna hjá sjúkrtekingum sem dæmis sem að sem að hérna hefur gengið svona soldið brúsulega uppfæra vegna þess að þetta eru dýr sem að, að kosta bæði mannafla við að nota og lesa mm -hmm. úr myndum og að endurnýja og halda við að þetta þetta er náttla er bara kostnaður þau augum ríkisins mm -hmm. þannig að að að hafi gengið illa að koma þessu almenlega inn og endurnýjun þar á lendir daltið ervíð En, en ég tel að með réttum réttu samtali sem hefur finnst mér vantapínlitið að þá sé hægt að gera þetta hagkvæmt fyrir ríkið þannig mm. að við okkar krónur helbriðskrónur að þeim sé rétt varið Ég minnst þetta svo rétt meti þó þar er þarf að tala um þetta minn af ég, ég kem um fjölmillonum og þá sé ég þetta svolta svona eins og með þeir er að horfa á Hálfar rúf með mm. um fullri virðingu ég er ekki, hérna, ekki, ekki að gagnrína kollega mína rúf. Nei. Þarf allt þetta risastóra hús snýst þetta ekki um hvað er í á skjánum? Nákvæmlega. Ja. Og er ekki ríkispeningunum best varð með því er ekki að eyða of miklum peningum í að reka þetta hús. Mhm. Mm mhm. heldur kaupa tölustuna heldur kaupa efni. Keiptu íslenskt efni á styrkjað nákvæmlega. Og er að hætta framleiða efni á ódýrari og betri hátt fyrir utan húsið. Það er enn að gera kaupa þá og það birtist síðan í sjómarketi. Voðu þrættir um óhæða fréttastöðu. Ég meina borga þá bara eina fréttastöðu. Það hafa þannig. Akkurat. ég meina ég klárlega. Það þá þá munt ég segja alveg eins og þú ert að tala með að þar ákveðin kanska grunnþjónustu áspítalunum. Þar ákveðin grunnþjónusta sem rúf. Mm. Ætti að vera með til dæmis eins og ráss 1. Ráss 2 síðan aftur er aðeins vafa samara. Mm. Uh, sem er í rúf í sjómarketinu fréttaskýlinga mm. þetta er alveg klárlega af það er erfitt að reka þá í litlu landi og mm. einkarekin í sjómastöð þann er nú einhverri svona samfélagslegri sátt um mm. en síðan kanskje klassískt klassísk spurning eins og í fæinu þínu mm. að þá myndum við kannski segja ríkið á að borga fyrir eitthvað ef, að, ef ég lendi í augn skaða og þá fara laga hann mm. en ef að ég er með linsur eða gleraugu mm. á ég rétt á því að fara í laseraðgerð til dæmis þung þetta er heilbríð forgangsöðun og og fólk átta sig kannski á því að það er sífellt forgangsöðun í gangi í mm -hmm. þú fórst í laseraðgerð mm -hmm. ríki borgar þekki einmið af ríki býr að segja ef sjónin þín er góð einmitt kvert snerta ekki bara mm. þú sér vel þá átti við ekki að gera neitt en þá kemur einmitt spurningin að ef að menn eins og þú mm. hefðu allan tíma verið vinnun á spítalanum mm. þá væri þessar að aðgerðir ekki hægt til bóð á Íslandi nei eða þá engur svona ríkisaðgerði og þetta nei, er, er mörgulega... einn af því sem gerist hjá einkareiknum stöðum er, er að þeir kanskje fara bjóða upp á hluti sem væri ekki boðið upp á á og þarfnar ertu sem sem að, sem að það, hvernig læknisþjónninn og ég fram ég bara að sem meira samtal, milli þeir sem stýra á opinbera og er í engar og því, því ég til þetta alltaf við viljum alltaf saman mm -hmm. Góð þjónustu með, með gott aðgengi e, það sem er að gerast eins og vera í helbýrstjónustunum og við breyst mikið að undaföndum árum það er að, að, að þetta er farið að snúast ekki bara um að halda helsu heldur líka á hvernig líf skæði. og svona, leysið ekki ennum var svona, svona, svona gott dæmi um það þar sem að Við allt innum fórum að gera aðgerður og augum sem að eldri auglarnir söpu kveljur yfir því að þetta voru heilbrið augu. Nótafnir, en það var ekkit að sjóninni, ég býta okkur þetta að gera eitthvað hana og þú bara að skapa áættu. Já, en, en að móti kemur að, að þrátt fyrir all þau, það er, það er hérna kveljur sem þeir söpu, þá fólk enga að sé í þetta. Jú, af hverju. Af því að það að vera með glerugu fyrir þann einstakling var bara mikil skerðing á eða þú ert svona rosalega næssið þá ef þú týni glerunum þú ert jáfnir bara í lífsættu þú veist emme, að það hvað er út stattur, sko, getur ekki ratað hérna út úr húsi þannig kom þetta svolítið inn að, að fólk fór svolítið að velja hvað það vildi gera og þetta var mikil breyting og ef ég tengið aðeins við þetta með forgangsön heilbrigðisþjónustuna svo kemi ég að segna það. Mm -hmm. Það er að, að að við þekkjum öll augasteinsa sem eru gerð hjá fólki sem ma far skíi og augastein. Augasteinnin er linsan í augunum sem fókus er fyrir okkur í um yngri. Mm -hmm. Og eh hún styrðar með aldrinum og við hættum að geta lesið og þurfum leskleregu og svo uppur 60 70 og þá oftveran að skíjaður og við frerum að sjá illa og þurfum og í bara missum auguskirtin eða það að ríki og sagði okay, 70% sjón sjónsu bara nærðu þig inn á 7 línum að 10 þá er við til að skipta meigustinnin fyrir þig þér er kostnaðlaus og því meður hef ég ekki vel lagt námi gæti þannig að hér er búin að vera biðlistar öllu sjár á spíð jafn í dag mhm mm en þetta er forgangsóð og hérna en það er þetta gert af því að ríki ætla að koma inn af því að þú bara verður nátt að sjá Já. það er það er það, er það sem er gert síðan 10, 15 ári eða þá mikil þróun í þí hvað eru settir inn. Vi tökum gamlaugasteina út og villum setja nýjan. Já, hann þar stöldru menn við það svo. Okay, biðjiu. Ætlum við bara setja svona plain. Þúist venjulega sama á hann var með eða hann er með næssinni og sjónskikki og 11inni. Getum við ekki einhvern einn sett þetta allt inn í augasteinn og sett hann inn og reynt að losa um vel gler egu í leiðinni. Amett, amett. Okay. Þarna fór mikil rannsóknarvinna stað og þróun sem notabenni hefur haft sig til staðar utan sjúkrahúsa. Mhm. Mm og þanne dag erum við komuð að augasteina geta gert allt þetta mm -hmm. og gert það verkum að þú sem vart búin að vera með glera all allæfi allt í einu þarftir ekki lengur mm -hmm. Þa, og þetta vorum ennum það var fyrst að í þá augur sem að þurfti að taka august enn út svo sjáum við það að þessa aðgerði ganga bara það vel að nú eru við fann að færa okkur neðar í aldri, alveg niður undir 50 þannig að verða svona okkur skil um 50, myndið leysirækir á yngri hópnum og august enn að skipta í aðeins eldri hópnum mm -hmm. Ekki Þar þetta er ekki aðgerð sem er greita á ríkinu mm -hmm. þetta er aðgerð sem fólk veli svo sjálft mm -hmm. kemur til okkar, fær ráðgjöf og ekki halda það sem ég er rætt um aukaverkanir og það sem getur komið upp á og allt þetta því það er, er alltaf gert mjög ítalega en við tristum bara fólki til þess að taka ákvaranir sjálft og þetta reyði munur af því sem við sjáum að gerist í læknistjónustunni að að menn muna oft þunna í í em var sko læknin fyrir 60 árum síðan að að að þú komst til hans og þú vorst með eitthvað meinn þarna þá sagði hann bara ja þú ert bara fratta fyrir aðgerð þú sagðir bara ja og svo bara mættiru og það var engar spurningar eða neitt Emitt. þú bara gerðir það sem læknin Emitt. sagði þér að gera núna er þetta miklu meira að fólk spyr og það er gott en það sendur líka þá hérna ehm um, klúfur okkur Akkurat. við þurfum þá að útskýra þetta Og við þurfum að hafa gögn í höndanum, við þurfum að geta sínt myndir, við þurfum að, að eyða þó tíma með fólki. Og það gerum við til dæmis sem við takið þessa aðgeri sem dæmi, að þá erum við að eyða miklum tíma með fólki. Ég segi ofta aðgerin, ég er fimm mínúti að gera leysaðaðgerina, nú þarfst þú klukkutíma að spjall hérna og við þurfum að fara yfir allar þessu hluti Já. og hvað við erum að fara að gera og ég vil, ég vil að þú skiljir hvað þú ert að fara út í Já það að fá þá, þá er allir að sömmu blaðsíðu. Einm. Saman tíma er nátt að þannig að við erum búin að læra hvað virkar og hvað, hvað eigum við að ekki að segja fólki nei hér að ekki að gera ágerð og dygli að segja nei þrá við. Mhm. Mm þetta er þetta er hérna að þetta er svona kjarna umræða sem að sem að mér er, svo, að því, að því, er svo, þú þú um gamla leigunum og er skaði bestu dæmið hjá mér er þegar ég var einhver tíma kominn með samtla vinstra megin vinstrameni mm. nýri í baki mm -hmm. velkóðin í hófi <laughs> og það var eitt læknir mm. sem segir við mig að þetta bara lítur ekki vel og það mm. bara geti verið að þessi sniðast bara fara í brjósklós aðgerð mm -hmm. svo talaði við annar læknir mm. sem var eitt færastið hérna, bæklunarskurlegnir í Íslands mm. hann sagði, það sem þú gerir núna er að þú bara ferð og reyfir því náum mikið mm. og lappa náum mikið ósléttu og styrkir allt úti í kring og bara aðgerð ekki að ræða nokkur. Og þarna er einmitt þetta sem maður hugsar sko út frá ykkur sjónaróla sem lítur mm. að vera að gerast núna mm. það er að það kemur Google. Mhm. Þanne að þeir sem koma til ykkur mm. eru miklu upplýsari ekki heldur en var fyrir ja 30 40 árum sem þýðir það að þetta er ekki lengur eitthvað einn bara svona erðu við erum að gera þetta og þú hefur ekkert um það að segja sko. Er man að vera læs á Google. Það er reyntar síðan, er enda síðan um Ég seig oft svona vegna þess að <laughs> það er ástæða fyrir síma læra að að Og hérna Ehm við smýr gott að fólk sé upplýst og og hérna en en það svona það kemur ne bara svona langt þannig að það það samt að fríar okkur aldrei þó að við þurfum virkilega að fara yfir þetta. Jum. Og ég er ekki að segja að svona gömlu læknarnir þú vist því sem nei ég er ekki ekki setja þann upp en þetta er svona þessi þetta var svo smálti meira svona authoritarian en við slettum að það var um kvinnu svona Pontus líka er bara þú gerir bara svona og en þetta er orðið allt áður í og og utanmáss ég að það stundum er þetta ekki jafnvel komið aðeins og langt í hina fólk kemur bara liggur við bara búið að fyrirfram um ákveða og mm -hmm. einstakling sem spyr þig akkúrat hvað ertu hérna þust þetta er allt klárt sko Æmin. að að fólk er ekkert enn svona alveg búnað kortleggja þetta en en, en aðeins teki ranga en and and og hérna svona, heilt yfir er það bara gott og fólk sé vel upplýst mm. og, og það að fá meira um þeru kemur inn í öllu þessi heilsufarsvandamál sem er að ræða því upplýst er sé fólk er þig betra sko. Við gætum verið að ræða um heilbrigðiskerfi öregla langar aðeins að færa mig yfir, yfir í heilsu mm. og útivist þú, mm. Mm -hmm. þú hefur mikið verið að að hérna a lappa á fjöll og þú ert mikill náttúru Hva, er, það, er það eitthvað sem Hefur alltaf verið þið Já, sko, það er svona ímsar ástakars í fyrir. Ég er, nú, ég er nú, hérna, tóast í mér, sko, ég er nú annars vegar, hérna, langaði minn, mannum fyrst í borgastur í Reykjavíkur, þannig að það eru borgarbarni í mér. Þannig að samantíma er, er ég, hérna, er ég ættar úr værumóti í Skáðafirri og tungu. Mm -hmm. um, og um, einhvern veginn hefur þetta svolítið setið í mér. Um, hérna, afi minn sem er ættar á Skáðafirri, að hann var yfirlega fre og eh hefna mikinn mikinn áhuga blómum okay. mikill útivistamaður var stundaði skíði hérna uppi við Bráafjöllum á sínum tíma og og okay. allt það hérna upp úr og 1940 50 ehm mm. um, en eh hann hafði mikinn áhuga blómum ortu mikiðar ljóðum og hérna um ástina og og hérna og blómin og þetta íslenska sumarkvöld og og hérna og mjög fallegar fallu ljóðum þá Um, ég var svo heppin að ég var hérna, einn af þessu krökkum sem var sendið með kauffýlarspiljum norður í skafafyrir í Sveit og var þar í skafafyrinum í, í, í svona eitth, þrjú heil sömur um í okay. og í sárunum og þá var maður bara í gúmiskum með tvíðum lung með bóndanum og, og maður hafa láttið að handraka öll túnin eftir, eftir heipindi vélina og svo fræði þetta var svona svolítið af gamla skólanum en þar læriði maður ákveðna svona lífsýn og lífspeki Um, og sem að hef nú er eitt, eitt af betri vegarnæstu sem að vera fengið vinnu sem mig og allt þetta en það lærum að líka náttúruna og, og vera úti á, á hérna, það upplifum að þetta vera úti á kvöldinu og náttunni í heiskap og smala upp á fjöllum og allt þetta og, og ég vera við ekki að vikina, það hefur alltaf setið svolítið í mér mm -hmm. svo hérna uh, örliti alltaf verið þyttna hérna, duglegra hreyfa mig pabbbi var einn af þessum sem að fór hérna lærði að fara út að hlaupa sem að var náttla bara mjög sérstakt hérna uppi á í 70 eða eitthvað sko. Já og þá fóru við menn skrítnir og ég Já ja, við vorum mitt í Spíkum mitt í Svíði sko þarfur mot að hleipo. Ég var 10 ára og ég fór út í skó að hlaupa. 10 ára. Mm -hmm. Þú veist 79. Mhm. Mm og gönguskíði og allt þetta og svo komum við heim og maður fór að gera þetta og þótti svolti skrítn. Mhm. Mm og vel bara orði orði en en hérna, er drifur nú í því að, að krökkum og allt þetta. Ehm fæðin út í Norex þar náttla er ekkert um útivist og allir eru skíðum og og svona og alltaf hreiðir man sig svona mikið með með hérna vinnu og öðru. Mhm. Mm og um krökkanum en svo flýtiru heim. Og fá sér man heyru nú langrar ekkur að fara á fjöll. Man var fann að sakna svolti Íslands. Og í fann alltaf þegar ég bjóði í Noregi með allanar skó og Norei er náttla alveg fáranlega fallegt land növeru, og verið. Ótrúlega og flott. Mm -hmm. Ég sáknar alltafá Ísland. Ég vet ekki hvar. Það var eitthvað við þessar björtu nætur sem þá voru til fyrir norðan, þessi auðn sem ég þúna sækist svolti mikið inn á hálendið, kostar mm. sem eru jökklarnir eða sandarnir, þaust það er og svona þessi litlu blóm geldingarappar og eitthvað svona sem á rétt hangir inni þarna þegar í sumartímann, mérst það svona og svo birtan. Já. Og það er eitthvað neinn. Þannig að þetta togaður og slíman. Já. Og þá náttur þegar við komum ferðast, þá fundum við náttur fljótt við Tommi sem að, þáttusnúna eins og læknadeildinni að hérna fá Tómur Guðbjörn. Já. að það hérna þá er ekkert aftur snúið sko. Nei. Þeir eru að orna bara fjallageiti núna? Já, já, búin vera lengi. Mm -hmm. Og hérna og við mörg árr við náttur vorum Já, við erum fjórbörn og hérna þriðu eldstu voru sinn orðin seint stórir og við vorum einn í engstan sem hérna, heitir Tómas líka. Mm -hmm. Þannef við vorum þar na ég og Tommy Guðbjars og og svo semst og svo hann einn í strákunum með alveg frá 7 ári og mm -hmm. hann var bara tekin með og svo erum við búin að vera ferðast mikið alltaf á sumrin og uh, þetta er búin að vera ótrúlega skemmtileg tímar ja það sem við mun farið á flestöll fjöll og firði og, og skoða allt og er enn að taka enn mm -hmm. og ég get ein bara eh uh, þetta er svo minn fyrir að fila náttúruna og svo uh, féki flótt ljósmynda áhugann og ofa tengist mjög vel bæði augunum og síðan bara að dökumentera það sem við erum að gera. Er þú hérna að ja, ég er bara að skoða aðeinsku, bæði sá ég uh, video eftir þig og svo líka Instagram með þetta svona ert þú að taka allar þessar myndir sjálfur eða? Allt sjálfur. Er það sól? Minsta rosalega ávan. Já. Þanne að, að eiga myndavél bara síðan ég var 8 ára. Já. Og maður var að framkalla og eitthvað svona og svo tók viðna soldið að, að þetta er digital bilding ekko. Mhm. Mm Þanne ég alltaf verið lætir hann bara og, að og dróna þar að kom og ja ég varn soldið svona þregur fyrst en svo er hann nú ein minnst máli heima hjúsum dróna aðalréttur ja hann getur kveðst með flogið hann <gri> því að þú bara sleppir öllum tökkum og hann getur fara í kaffi hann fer ekkert ja einuð það er svona leið en það er nú aðallega síðan að kunna taka myndir og, og þegar drónin kom og þessar nýju myndavélur á kvikmyndun þannig að ég gerði svolti af því búið til svona af, af og lengri og lengri ferðum <gri> Þannig að mér er þetta rosslega gaman að þetta er svona mitt undur heima. Nebál, var í nebál? Já, við fórum einu upp í grumbúðir fyrir tjömi ráðum. Þú og... Og við fórum, við erum í fyrir svona ferðahóp sem ja. er ísbyrnir. Ok. Sem að hérna er bara allskonar fólk sem að hérna hefur gaman útivist og er, er, er létt og skemmtilegt, fyrir svo er mm. skemmtilegt. Mm -hmm. Og hérna og svona og við að koma að fara, Leifur Örnum verið að bjóða upp að færi þarna og hann er svona eil í hópnum með okkur Grumbúðun er efrist? Grumbúður efrist, þannig að við fórum og, og tókum þarna þrjár vikur í, fyrir tveimur árum Hvernig, ég verið að velta að svolítið fyrir mér að þetta sé svona eitthvað sem ég verið að gera eitthvað í hann Hvað er hann með hrátum, er Nei, hann færist upp í fimm og sjö Grumbúðun, hæst sko mm -hmm. Og þetta er svo aðlögun og leyfir ég er að vera búinn að fara þetta margt og tvisvar upp og allt það mm -hmm. og hérna gerir þetta bara mjög vel með mm -hmm. sér með okkur sem bera megna dótinu og og þetta er svo það er allt anna heimur þú ert nú búinn að ferðast meira Ajá. en ég í svona aðeins í frumstæðri hérna, staði aðeins já ja nepal sant aftur nepal eftir og afskafla gamlan að koma mm hérna -hmm. katmandu og og síðan hérna upp allan kumbu dalinn til þessara flugvallar lúkla sem er hanna á einhverri klettasillu og allt mm -hmm. þetta þetta er, þetta er allt mikið ævintýri mm -hmm. og e, þaust er ekki var, líka bara einhver mystik jafnvel þó man fari ekki alla leið upp að vera timallei fullunnum með það er efrest fyrir framan sér. Jú. En það gleymist undir það í 5700 meter há, þá er ekki efrest nema hvað 3 eitthvað í viðbót. Já. Það er bara sama hungu getu í örpunum sko þessa height. Þannig að það virkar ekki 8000 meterar skilurum. Statt við fyrir neðan hjúkin og það eru 2, 2, 2 1, annu, emme, sko. emme, og 2 og 1 að nú sko. Þannig að þetta er svona hlutullnir eru en þetta er svona hrikalett landslag og svoléis. Mhm. Mm Mjést ofslaka á að koma nú heimsøtum þarna bútta hérna og, mm -hmm. og allt þetta mi sjæsta tilfæli er mjög, mjög prímítíft eh, á margan og áhugavert en er við því að það var fallæsta landið þar í Íslandi alltaf best sko. Já þú settir <laughs> það að segja já. Já, í staði, sko, þú, með, ekki drukki vatnið. Nei nei. Þú veist og allt skítur það er allt kynt með með hérna jakuxa taði og Er Íslandi, alltaf, já, já, Íslandi er náttúrulega, því að ég er ekki búin að fara eins og, ég var nú með Robert Marshall ennundaginn, en hann en er búin að fara mjög víða og, heitna, og eins og þú og Thomas, ég, mm. ég hef kannski ekki verið að fara þetta þegar maður þarf að fara eins og hvað, hérna, lónsöreinu og svona þegar maður þarf að vera að koma náttúrulega bíla á svona, en, en bara eins og, þú veist, í sumar þá labbaði ég, sem sagt, fimmvörðu álfsinn og lögavegin bara einnig beit og þetta er náttúrulega bara rosalegt, sko ja vet. Sko ég ég er náttla sko, er noti góðu því að Tommi er hérna var náttla sem guide. Pammi. Vans vanvita hans hérna kennari í MR og hann vann við það og hann tók við honum og búna guide hverkvillum og annað sem men námið. Mm -hmm. Þannig er ég kem heim og þá má segja ég haði labba laugavegin. Ég hef aldrei verið sprengisand ekki neitt hon námi. Mm -hmm. Þannig áttu allt aftir. Tommi var búinn að fara megn þessa. Ja. Og hérna þann að hann bara mission fórum við allar og ég myndavélina og við fórum að Þannig ég noti mjög mikið góðs að því og það er náttúrulega betri ferðafélag að að finna sko, fróður ja. á allt og einhvern veginn forvitin á lífið og aðstæður og fólk og allt sko. Nefnt. Þannig að, að hann svona drókur allar þessar staði og er rosalega drífandi að fara af stað. Mundur þú þur... geta nefnt eða þú mundur segja svona fimm staði sem að allir, allir ættu eða er að koma á Íslandi? Það voru degi eins og hún var að saði það. Einna er með nú tröllakrókar í lónsverju, talandum lónsverju. Okay. Klálega einna af... Tröllakrókar. Tröllakrókar. Ok, tröllakrókar. Já, þú veist að ég skal halda áfram með, þú veist að í sömal þá voru, við tómum með þetta einslæðið blæðinu, Já, í fréttablæðinu. Já. Já, hvernig Í sömal þá mættu við sko, ég, ég mætti nokkrum sem voru með blaða úrklöpu bunkan, tilbúin bara þetta er bara þetta er planinn við erum að fara að þessa og þessa þessa þá. Þannig fólk er að leita þessu. Einmitt. Mér víst það lóns við eitt af eitt af mm -hmm. Hérna að, að koma að fjallabaki við náttla getur vali mart mm -hmm. en af koma á, upp á hérna Sveinstind inn longa langasjó og horfa hér yfir allt saman. Það er bara það er, er hérna það? Að, þetta þú keyrir fjallabaki þetta er norðan við í Mítajökull þetta er sunnan við Vatnajökull. Já. Það okay. er sem er alveg ótrúlega fallegt að eh hverkvill er min eitt af mínum upphaldstaðum. Já. Þú komum og fara upp í Hveradalirinn og inn og þetta svæði Hverkvill og inn í inn, í, inn, í, hérna, inn í og alls Herðbreiðu lindir og já. Ehm um, síðan ég veit að ég er ég kom á fallinn stað sem að heitir eh uh, hérna Suðurárbotnar sem er við mýri sunnan við hérna Mývatn. Mm. Og það er á leiðinni inn Í dal sem heitir Dingjufelladalur. Okay. Og þú eiga keyrir frá svona grónum litlum sléttum við liggnar á með litlum hólmum. Það er þetta er svona ævintýjalegt landslag. Og svo upp í bara keyrir 10 km þá ertu kominn upp í svona sanddaugin, svona túngl dalur og við hjólum þarna þar við fórum yfir landi í sumarni. Mm -hmm. Dingjufelladalur. Þetta er svona svæði sem er inntil hætta kom. Vestfirðir og Hornstrandir náttla þarf væli að mm. þar tala um sko þú Nei, en ég og þar er flesti líka sko. Já, þú haft man. <laughs> ég er búna að ætla mér að fara ár. Já, veist, að síðustu 2-3 ára. Já, og og og ganga norðanversta Hornstrandirnar mm -hmm. sko, þvert yfir og yfir í Alvíkina. Það mm -hmm. er eina skemmtilegri ferð sem ég hefari. Rauða sandur er náttla þust æðislegur. Já. Það var náttla allir í hérna græna hrygnuna í sumar, það var em um, jafur við festasinn í sumar inn í, í núpstaðaskó hvar er hann? hann er hérna er við lómagnúb ja lóm snafarinn þar sem hefur verið hérna illt fær vegna þess að ármannar hafa verið þannig nú er það breyst þannig nú getur við keyrd þanga einetur á á á, á litlinn, bara á ekkert mál en hornstrandirnar hvað sko af því fólk talar alveg um að fara, að fara á það er notað ólíkt sumir eru að fara að labba bara í eitt tvo en aðrir eru lengur og hvaða leiðir er þetta sem fólk er að er notað miki til þrjár leiðir. Það er annað sver hvar ferðin inn í inn í hérna eh bara í hornvíkina. Mm -hmm. Og gengu það niður í Reykjavífjörð sem er fjör, dagar, mm -hmm. 34 dagar. Reykjavífjörður er er hérna sundlaugin og allt saman. Það er einn leggur, svo er anna leggur frá Reykjavífjörði og niður í Ófeksfjörð sem frægur er orðinn með öllum sínum forsum og því sem ætlu að vera mm -hmm. það er svona þriggja daga ganga líka, er áruna og, og síðan er í raun yfir að þvera norðurmeigin frau hotmýkinni og yfir í aalvíkinna ja. og straumnisfjallið. Margir... Og straumnisfjallið er ekki það ekki þar sem er er hérna gamla það jú, sem er heirstu það. Já, þar þar við fórum þar þá gengu við þessa leið endur í aalvíkinni, tókum svo eitt dag og gengum frá aalvík yfir á hesteiri, mhm. Mm og til baka. Um kvöldið þá var minatursól þann að þá lǫbbuðu við upp á straumnisfjallið. Mm -hmm sem ma komi ljós og var hansi lánt. <laughs> og hérna eh náði mér þar og til baka aftur. Það varum 20 tímaferðinni. Þetta varu 52 km sem gengum allan þennan dag samtals. Okay. Og það og þetta var svona sumannótt þessi svona gerir segja. A logð heilskýrt, skilurðu, mm -hmm. hlýtt. Ma gæti bara vaðið í ósknum og baða sig á hérna þumum kvöldið. Eh þetta er svona upp á sitt bestu En en síðan eh svona verðja segja, mér finnst eh bæði sko jökklarnir þá og eins og komu inn upp á upp á hina kvarnanda í öskinu þar mhm mm geggjað við vorum mm -hmm. á þeir í vor alveg klikkufærð með Haraldi Erni og Tómas og síðan bara sprengisandur bara er kominn inn á þessa auðn koma ja. frá upp úr upp úr og inn á sandan á þarna Norvegi mhm mm í náttur góðu veri nei þá ertu einn sjálfur ja á einmitt einmitt og það er náttur einmitt þegar sko Jafnvel þegar fólk er að ferðast um Ísland og þá er það náttúrulega yfirleitt að ferðast bara, bara með fræn ströndunum. Sko. Hálendin er svo æðislega perla. Bara allavegst það að keira frá laugavatni upp hjá guldkistu mm -hmm. og vinna sandana baku í kringum hlöðufællið. Þú mm -hmm. þú komum bara að um sprengisand. Algröðun og þú ert 40 myndir hann yfir þetta er bara jepp að jeppaslóði. Sko. Það er engin fjalla. Sko. Ég varst þetta alltaf að vera svona finnst næst þær fólk var að væla yfir því að vera orðu nóg túrismi hérna sko. ja. Ísland er svo stórt og og það er alltaf langlang flestir eru bara á nokkrum stöðum ja þannig að maður hérna þjáfnar þær túrismin var upp á sitt besta þá labbaði ég eitthvað tíma nú sko frábæran góðværi stegi og Já. aðal tímanum með á sumari og ég mætti bara kyntum þeirir vera að leppa leggja sko. sem er hérna bara rétt í hö Reykjavik Það er breyst líka mikið, að minna, við etrar ferðamennskan er náttúrulega ekki sýri hjá okkur og vorin, þá mm. eru fjallaskýðin sem er náttúrulega briljantlaust. Ég, ég er alltaf búin að fara í lyftu á Ísland í bara mörg ár. Kvist, við við bara löggum upp mm. og það gefur þessu mikið frelsi. Þetta eru mjög vinsalt núna fleiri og fleiri og að sækjast eftir þessu að, að, að, að, að vera með alveg búna, ganga upp og brún, bara hvar sem þið dettur í hug sem lístu vel á og skýða nýður. Það mm -hmm. ég men ekki hvað menn krakkarnir minni í þessu. Þú veist það er alveg engsti af 7 ára, það búin að vera fjalla ska, menn spurðu bara geggja ganga upp. Það er bara ekkert mál. Ekki þarf við. Nei, nei ég menna, þú ein, það er bara ákveðin hérna, það er ákveðin ró. Mm -hmm. að ganga upp. Og ég menna, þau eru svo að vera unglingar og fyrsta gaman og gaman að skíða auður það er skemmtilegt. En þegar ég spyrði þau öll og þær eru núna, að þá menna, ganga upp, það er bara það er mikil íhugun og inn mm -hmm. svo inn ró og nýtur umhverisins svo mikið sko. Erða ekki líka þetta, heilinn í okkur er svo frumstaður mm. að það er eitthvað einn svona að þegar orðs búna vera labb upp sjálfum með skiðin þá erða meiri verrluna skiða niður. Ma tíma tími er alla bununinni niður. Hey, sko? Og við fórum núna með þennan ísþjarna hóp. Mm. Við erum hérna kvítusunna. Þá fórum við norður í láturt, Dalvíkur, sildum yfir Eyafjörðs núna mm. í byrjun Er að COVID var, var svona búið að á bóga slaka og. Og hérna sildum hann yfir, í Eyafjörðinu og við gullna ströndina. Mm. er einn lítill skáli fyrir og við hérna við um, tjöldum og voru hann í þrjá daga á skýðum gistu bara tjöldum og svo bara settu okkur skýðin og svo skiðu upp og tókum alla tindana og skörðin og allt saman hann og komum svolta niður og grillum og fínt og hérna þetta er bara, viðst, í kvöldsólinni það er hann að koma fram í byrjun júni mm -hmm þar mára ekkert að ma hlýtur að þurfa kunna samt á sem man sé ekki að lendi í einhverum vandræðum. Jú jú. Þú þarft aðeins, að, aðeins að hafa lært en þú þarft fyrst bara að kunna skíði. Mm -hmm. Og hérna svo nóg hópum ferðafélaga er búna vera Já. með kynningar um þetta að hérna, kenna fjallaskíði og svo framvegis. Ég. Svo er við að prófa ferðaskíði sem er svona ganga á jökklum og meira flatt landi, við erum mjög virðir að gönguskíðum, ferðaskíði. ferðaskíði sem fara á jökklunum með pulkurnar óg gönguskíin sem eru hérna fossavatn og við mun fara í vasagöngurnar og Já og, og vasagöngurnar ég ætla að spyrja út í það. Þú tú er, er þetta að... hvað er þetta langt? Það er 90 km. 90 km á gönguskíum. Hvað er það að því? ég er alveg ég hef aldrei farið á gönguskí. Já það er, hvað holsvöll. Mhm. Uh -huh. En hvað er það að fara 90 km gönguskíum? Hvað er það erfitt í samanburði við til dæmis að hlaipa eitthvað? Skoð, <gül> ég get, ég get til að sko, 90 km fram til baka en ég mynd ekki hlaupa marathón. Ég skil, okay, okay. Það er það er, það, er, það hefur svolti með hnían að gera sko. Göngu að hon hafði labba 52 km á einum Já, ég hef gert það, ja. Já, já, það hérna og það er víssu tekur á við þetta. Þetta er notað hérna en það er allsaldan annað hlaupa. Hérna í ef du hefur gengið á hnýkin. Hvað er það sko? Nei. Hérna. Skalt. <laughs> Yeah, no, happy to be here. That is all, that is really fun. Here, I was going to go here for a while before the choir in the morning, but then it was already they were going to go, it was already a little 24 kilometers, whatever, from there back, and here and um a lot of high snow and all that, and it takes 18 hours. Það er erfitt. Það er svo sem ég segja skasi svipað að fara 90 km á gönguski. Því að okay. þú notað rennur og víti og allt þetta sko. Okay. En gönguskinn fær svo vel með þig. Ja. Það er engin högg á hnén Nei. eða neitt ja. sko og þetta er svo sem þetta craving. Þetta er alveg sporti til í á seinna sko. Hefuru verið að hlaupa eitthvað? Ég hljóp svolítið mikilla að byrja með. Þú mm. bara svo sem bakur hné er eiga þannig að ég En svo sem svo utan það það helst. Um, en ég vefum bara valið að fara þá frekar í fjalla hjólin, Já. hjólreðar almennt sem við líka með skýðin og svo bara gönguna, ég heila var allta bæta við sig en ég held að það sé bara ógett. Já ja, það no. það er hérna, ut... ekki, vantar Nei nei, en en hérna er hutan vegalaupin og náttúrulaupin er bara frábært. Ég, ja. ég er til að það sé allt annað heldur en þessi malbikshlaup Það er það, er, það er bara miklu betra fyrir líkaminn. Já, miklu betra. Téntólegt. En talandi um alla þessa stað í Íslandi og náttúruvernd. Mm. Hver er af því, því, því Thomas þú Tómas hafi verið að láta soldið til ykkur taka þar? Heldum og betur. Þú fengu hérna, uh, fyrir umfjöllun. Uh, Hver, hver eru helstu að því það kom tímabil ég mann þar ég að verið fyrir þetta mennskuna sem er mjög mikið af káranunga virkjun og svo þessi og þessi, þessi sem voru svona stórmál mm. hver, hver eru átaka línutna núna? er eitthverju staði núna það sem er hætta það sem verður að setja eitthvað gera eitthvað óaftur kræfan skafa ef við getum orðað á þannig sko allt er þetta náttúrulega breytingum á því sjálf sér. Mm. Og, og það verður þróun í öllu orgu mm. sem öð þæra við tommi sko Ómar Ágnessson var náttla búna að vera og og og, og hon í bratt tolti sömulega líka fólk þeir bórir að berjast fyrir því að suma passa upp á náttúruna lengi. Einm. Eh Ómar Ágnessson var svoltið eins og að berjast við vindmyllur á tímabili því að hann þekki aldrei geð hör fyrir það sem man var að gera. Hann var aðeina að að sýna hvað hverju var verið að, að sökkva með lóninu og hversu miklu var að vera að raska hverju var verið að fórna. Emi. Og hann flauði hérna yfir og, og gerði og svo var þetta sínt, e, ein, fyrstu í á rúf í háltíma. Mm -hmm. Og það sett. Og mistu ráði, mistu ráði. Það var ekkert víðiótæki án tak upp eða það var ekkert að sýna. Þannig að að hérna í rök aðeins við það var í kverkbetaskála fyrir nokkurum árum síðan þar sem að það gekk slide show. Ég neblega bió úti á Karólungakerkin var mm -hmm. og og svona þetta var þarna. Og sýnt slide show frá Karólunga svæðinu og frá stöðum sem var bóð sökkva og ég allti ég hef aldrei séð þessa myndir ég hef aldrei Nei. séð hverju var verið að fórna um, og fór aðeins að fyrir og sá það að hann voru búið að gera allsvona myndir og svona, þetta hefur einhvern veginn ekkert verið efni sem verið sínt mikið Nei. og gott og vel þetta er búið og gert og allt það uh, þannig að þegar að við Tommi förum hans út og Tómas og Sjón hann er ég er örin, hann er sem langs örin ég og hefðum <laughs> eh mjög svona og þarna varan bara kominn þarna eitthvað í í hérna er að keyra heim frá office virði og segir bara ólí þúlust við hinga verðum að fara aftur nú þyr að koma og taka myndir. Ég var hérna í bi office virði og myndir og ég birtir á Facebook hérna færslu þarna með myndar hérna kvöldsólinni og eitthvað og, og það er bara allt bara hvað er gerast. Þannig að við ferum þarna aftur. Og þá er svolítið hugsunni svo að þarna er þetta á að fara að stað með virkun mm -hmm. uh, og uh, sem að þýðir það mikið jarðrask og að það á að, að fórna okkur hlutum. Mm -hmm. Og það sem við gerum að við fórum þarna inniftir og, og tókum myndir á öllum fórsónum, röðunum, mm -hmm. lón, lónstæðin sem á vera og hvar á að leggja veg og svo framvegis og sýndum þetta. O og soldi eins og ég mörg oft orðað við gáfum sko náttúrun í andlit út á við Eimitt. og þetta fór inn á Facebook við höfðum það sem jó sem hann hérna einmið e, svo getur réttum Facebook endalaust en þarna var þetta virkilega gott tæki til þess að að fólk bara sá okay þetta er það sem við erum að fórna. Og, og það var svona tölver vakningin kringum þetta og og hérna eh fólk fór suma aðeins að hugsa og ráða svo hef nú lei í íms ímslegt komið upp á sem hefur valdi því að þetta verður bæði tafist og bari skegg þessu og allt mm -hmm. þetta og, og nú síðast eru þessar vestmiðir að leggja blaupuna og verð er ekki og það kanskje ekki alveg sami skortur á rafmagni en en hérna ég er alltaf bið eftir því að það komi frá einhverri aðrari orkugjöf. Ég held að við munum ekki þurfa að vera stand í svona miklu jarðraski í framtíðinni. Það er að fara að koma, ég meina sólarorkan og við sjáum batrík af það manni finnst ég veit taka man vill ekki man manni finnst þetta eitthvað ein og bóga verið svo langa tíma svona úreld dalti úreld pýling sko mm. að að eigi eitthvað ein nú verður að gera virkjun hér til að búa til vinnu fyrir fólkið það er komið árið 2020 -20, sko. það er fullt af leynd til að búa til vinnu klárlega sko. en en hérna ég held bara rétt að munin leysast sjálf mm. að sjálfu sér að við eigum ekki að að fara út í, í svona miki jarrask til mm. þess að að hérna ná þessu markmiði Þannig að, að við höfum svona verið svolítið að, að vekja atikli á síðan með þessum greinaflokkum og myndum og öllu að svona hvað Ísland er fallegt og hvað er gott land og við þurfum að, að passa upp á viðkvæma náttúruna og hvað sem mm -hmm. það er mósinn eða, eða, eða heilu fyrirðitnir sem verið að, að grafa upp eða þessum hvaðina. Mm -hmm. Það sem hefur svona alltaf verið ofalegi huga mér sem tengist að aftur inn á, á þess að fallegu sumanótti í júni upp á heiði og spóinn og þú ferð og tjaldar í ró og næði og getur fengið að vera hann í friði. Það er rétturinn okkar til þess að ferðast um landið. Mm -hmm. Rétturinn okkar til þess að, að, að faruna gangandi, hjólandi eða hvernig þú gerir, um, fá að henda niður tjaldi um, og, og njóta útverunar mm -hmm. í þessum, þessum afrikti sem við eigum. Og þar svona strangar svolti á vegna þess að sko náttúruöndin fer svolti mikið yfir í friðun. Og friðun og þoka ja, er því ja. að þau bóða bön sem við sjáum núna vera berjast um um hérna vonarskarðið má hjól eða ekki má fara hæstu með ekki Simit. og og þá eru þúist menn vilja tala um að að banna snjósleiðafarferðir er vetrinn þegar það er bara snjór og það er ekki vælta neinum skaða og svo framvegis. Simit. Þarna heldi menn vera stígur svona pínulega valið eins og eins og í heilbrigðskerinu finnst mér aftur vanta á samtalið og ég vil standa vörðum þennan, þennan allemannsrétt eins og svíjar og normin eru með að, að þú mátt ganga um allt land, þú mátt um allt land og það er bara ótviraður réttur og ég veit að, að í nýlega uppfærin lögum var verið að þrengja svolítið að þessum rétti okkar mm. og þegar þjóðgarnir koma að þá setja þeir sínar eigin reglur og þá er allti inn þar orðning og stýring og stjórn og stopnum sem allar fara að stjórna þessu Ég fullaskýling að að þessu þurfi að stýra og að einu eign þurfi að hafa áhrif á aðgengið. En mér finnst bara ég ætla nú bara að leið mér að vera svo sveitó og mér finnst bara að við eigum að geta farið svo lengi sem við göngum velu náttúruna. Geta gengið um anna, hentu tjaldi án svo trúflinn einn og og veigum að hafa réttis án svo einhver sé koma einhver stjórn eða eitthvað að stýra því. Ja, imit, ég... að á. Við þurfum að vernda það þessna við mér fundist, hérna, þetta hérna, friðlýsingaleiðin eins og við gerum með hérna friðland á fjallabaki mhm sem að er sem þýðir að það er ekki virkað, þetta er fráttekið fyrir alls lýkt en það er ekki þjogarstöfn það er skilur þann er friðiland við vitum það öll við þurfum að passa að ganga vel um ég meina mm -hmm. ja jeppar og og meira sem göngufólk með stafi og hestar og hjól öll geta þú skemmt náttum mm -hmm. en við þurfum að, að læra svolítið og taka samþyrima um lifa í sátt og samleyndi þetta er gott dæmi sem ég heyrði ég þekki ekki sjálfur að skotlandi þar sem var einn þjóðgarður sem að hérna var mjög einsæll eh lengi og svo dalaði einsællinnar rosalega þá fór að koma hanga fjalla hjólama sem fóru að hjólað með þetta og það var allt veitlust og þjókarsverjur og allir fóru bara í einhvern, einhvern, einhvern stríð og það var einn, allt fundið þessu til fóráttu þanga til að menn sá að þetta var nú kannski ekki rétt að leiðin breyttuðu þessu um, búðu hjólraðmenn velkomna hönnuðu stíga í gegnum þjókarðin um, fyrir hjólrað folk og fyrir hérna aðra og svona bara Öll aðla velkomna og þetta er vinsælustu þjóðgar eru nú í dag. Eimitt, eimitt. En það er mau hjólað, skilur bara sem dæmi. Þannig að að hérna náttúra, eimitt, er, er svona eins að finna neðan það sem með. Já, ég ég þetta er ma mm. vill náttla eimt, það er eins og í ég er allan þar að í rauslega mörgu þá vill mair eitthvað ein þúlust það er sjálggefið að þú ert ekki eitthvað upp á hálenda og Íslanda henda rusli eða hérna rót upp ekkur, <hæð> Þannig að svo framanlegar sem við með heilbrigða skynsemi Það væri engin að fara að rústa nei, neinu sko. Nei, nei. Og kannski er þetta líka bara partur af því, ég meina. Ég ætla enn að, að vera bóndi. Ég er búinn að vera í Sveit sko. Þetta, svona, þetta, svona, þetta sjálfstæði og bara að vera sjálfsnúður og sjá sig sjálfur og engar lata seg sjá fyrir verk og svona og maður er bara upp fjöllum og við breymum að fá að vera þar í friði. Og mér er svona ég veit að þetta er kannski gamalt að sín og allt þetta og tíminn breytast en, en ég að að í romantíkr enn í mér fyrir þí. Ég. Migistu fyrir mig illa því að þú hjálpast ekki margir en því svona, en þetta er samt ekki na komu tímar þar sem að þetta voru að bara átaka í og það er mm, var yfirlíbbra stærstu árásarlínurnar í íslensku stjórnmálum en svo þegar mm. Kárun og virkin var svo man gerur eitthunn einu á undanfornum árum hefur mér ekki orði að þetta sé og séu svona mikil árási kringum Nei. þetta sko ég heldta líka við ímyndilega ég meina að þey sögðu þarna hjá hjá sem sjáum bara með því að skipta línur og skipta um spenna og svona þá gætu við aukið nýtinguna 20% mm -hmm. við erum að fá þuna Elon Musk er að framleiða ja, sko fyrir heimilinn og það bara hleður þú á að, þustu aðgangsorku og svo framveið. Það er mart að gerast fyrir utan alla litlu orkugjöfuna sem við getum smá smá fengið sem eru hérna handtagir og ganga í 100 ár sko. Þustu mm. ég var að fullu trúa að þessi þróun eigi síns stað og mun ganga hratt fyrir síanæstinnu sko. mm. Og þar með minkar þörfun að vera að raska náttúruna mikið sko. Já er það ekki? Já. Kaum tala <laughs> það er ekki rastrillt. Nei, ég ætla að tala við ferðalend. Mig mm. langar að segja að því verum tala um falllænd og Ísland er nota klárlega hérna falllægast landi. Mm. Ég er sammála því, mm. en þú hefur komið til landa sem mér finnst rosalega falllændingar, sem í Japan. Mm. Mm. Og ég myndi segja skoða falllægast borg sem ég hef til mm. eða svona fræði kringum borgina í Kyoto. Mm. Komstu það þangað? Það varst í Japan. Nei. Mig hérna og mig langar að fara ég, já, og okkur langar að, að á Stamford í Japan var að að hérna við krakkana. Mm -hmm. og, ök lungi aðeins að fara á fjallaskíði á Hokkaido. Neja, eyju sem er norðan við Japan og 2 tíma flug frá Tókíó. Okinawa fyrir suðurnan og Hokkaido fyrir norðann. Og hérna þannig að við eh og vorum með íslenska farastjóra Einar Ísfeld hérna fyrir norðann í Arctic Já, ég þekki hann, hann er hann hann hann, hann var mikil vinumenn hérna í Gallanda og komið. Já, já, já og konan hans er einn sko. Þeir hérna voru hann með okkur já. á samtónum Hiro sem var japanski guide. Og við fórum á fjallskyldan til Tókjó, skildum skildum og eftir, flugum svo til Tæland, þetta verið við Jólin, mm -hmm. vorum þar í, í tíðudaga mm -hmm. komum svo aftur á, hérna, rétt fyrir gamláskvöld til Tókjó vorum á gamláskvöld til Tókjó sem að með Já, við, við hérna <laughs> <laughs> það er nú sagði sér frá því, því að við hérna ég hérna bókaði á, svona, reyndi að finna eins góðan sushi restauranti, ég fann hann að í Imperial Palace Hotel eitthvað hann í hérna og við helds mér snuðu útsýni í borginni ég ætla að horfa á flugutasýninguna og borða gott sushi þyrr komu fangar þá varu þarna allt gullkranar og eitthvað svona lætti og þá var ekkur vísar niður í kjallara þá var veitingastaðurin <lýst> afloka herbergi glugga laust það þekki fínansti japansku <lýst> ja á fest <banskum, já>, hérna. <lýst> og hérna klassískt og það <á> satum <lýst> við og hérna borðuðum nátt að mat allt svæði sem það var sko ekkert útsýni og, <lýst> og ekkert ræktur en það komi sannarlega sjá ljósa það varu nátt að, um að vera nei einmitt bara heima En hérna ja þannig er komum til baka þá voru við þarna við 7 flugu við þa glokkaító. Mm -hmm. Og þar voru við eins og þá vorum við með 6 fjölskyldar mín 6 og svo voru þá tveir þjóðverar. Svona miðaldra menn. Mm -hmm. Við erum átta í hópi og engste er meðvar þá 10 ára. Mhm. Mm og við ætlum að fara eins og vera þá með heim í rúbrauði, keyra á milli svona litli lítilli onsen uppi í fjöllunum. Mm -hmm. Svona svefnþús. Einmilt. Mm -hmm. Og hérna og uh, á nokkrum stöðum á hokkaítveigu þar er nú tala þekt og um, þarna bjók við fórum bara út úr deilnaar og á skiðin og svo bara upp í fjöllin og þetta er svona ekki þetta er ekki klettafjöllin svona hykala brætt meira afleiðandi það er sem gísni japanski skógur þetta er náttla draumastærsta skíða í jaa pastlega bratt miki púður kréa all staðinn samt ekki of þétt En þetta var bara svona þú vissu algjörlega beyond er eins sko. og draumur skíðamannsins. Já ja, algjörlega. Og síðan að koma og klæðast í þessa kimóno dót og setja að kósita gólvinu og, og fá matinn sko. Og þú vissir ekkert hvað að borða, þú færð við liggum við bara landakort með hvað er kvar á diskinnum sko, ja, ja. til sé áttað á því. Það var mikil upplifun. Og krökkunum fannst sko Tokyo bara bera af og Hokkaido upprás ferð og við mun fari víða og þetta stendur alltaf Óttulega. Og hérna með því að segja heppina að elsast strángurinn minn, vinur hans var hérna. Semst hans voru var sent í Japan. Þannig við hérna hann, hann var búinn að búa hérna eins og við fengum svona guided tour um Tokyo. Fara afna torgi með öllum göngubrautunum, seg og fara í lestarkerfið og reyna að eins að að læra eins. Þeir fólk líka nebla að, að, að tala um að japans króna sé rosa en það er svoltið míta sko. Ja, Japan, er, Japan er Ným. ekki dýrt og fólk talar um sko. Of Ég ætla þessi ég ætla enda spyrja ætla enda spyrja ég spura, spura, hvort þú værir ekki sammála mér, yeah. auklinar, það var alveg sama sko þú getur bóka einstjörnu hóteli í Japan yeah. og það er alveg örugglega að fara að vera bara impeccable sko yeah. og veitingastaðirnir líka geggjaðt yeah, yeah. Það er alveg sama að þú farir bara low key hátdegistad maturnar er allta góður sko Hann er rosaleg súsiðarna rosa sko þetta er ekkert líkt við sushi hérna og sko. fara ég meina ég tók þú kemur inn og hérna ja á að fara hérna hann fór með okkur á nokkurt veitingastað og þú fer inn og þar er 10 hæðir Og þú getur stoppa á öllum hæðum og álltaf veitingistaðir lamba beint inn á veitingistaðinn skilurðu og þetta var bara eitt steg afangar af þúsund sko þetta er náttast sóu vill fjöldi sko en en í vikun var roslæið þetta er náttast samt fæla ég ekki segja mjö það mjög sérstakt mjög sérstakt og hérna svona ákveðnar áttakur etiquette og annað sem mann er kannski algjörlega átt að sjá en en mér varst roslægt gaman að koma þarna og hérna velti það svo mikið fyrir mér af því Með mikið af hérna geothermal mm. energi mm. og það er þetta er eldfjallaeyja mm. en fólkið gæti degilega ekki verið ólíkara ja. af því að sko við erum íslendingar sko sem lendur í vandræðum með síman sinn hann vill bara hringja forstjóra símafyrirtækisins bara strax Já, en japanerneir eru bara hlíðnar en allt Já og tramna sér ekki fram. Það þarfnar ég oft hugsa að það væri hér að búa til eitthvað svona meðalstara. <göf> Japaninn einnig kennirst okkur að hérna að við máttum læra aðeins meiri ef að ef að tókum við að vera með 20 aðeins, aðeins, milljón íslendingum þá myndu honum ekki fenga. <göf> nei nei nei nákvæmlega. Ég meina bara aðeins meiri aga og svona væri mjög gott hérna okkur. Við erum aðeins að læra standa er svona rendur. En tveimur á seinna þá tókum við eitthvað annað Kanada þú og og og skíði. Costa Rica er land sem að er, eru er ekki eitt af einu löndum í heimi sem er ekki með hera og svona. Jú, þeir tóku lögðu ner herinn mm -hmm. og og lögðu í í hérna skóla og heilbrigðiskerfi. Mm -hmm. Og Kost hérna ja, hafa ruska gaman að koma þanga. Myg hérna, mi primitíft aftur. Mm -hmm. Það er það þyst þar er ein hraðbrett tvert í landið sko. Og vona að keyra hérna yfir og þá hérna fann yalla komna ði í, eimalbikið í mm. víssildi aldrei hvað það var hungli áttum aðeins að það hafa gatí í vegréinn á milli það var í raunum gangbrut í flæfsitinu aldasna machtar því svo aparnir utan glugganna og ja. samt dervís en, en þar fóru síeint til Kanada fórum við á minus 30 gráðum nei plús 30 minus 30 við lentum og fórum inn í inn í British Columbia í hérna er líka frá skíða það var líka frá, skýra það var líka frá skýra ja. og hérna það var allt öðrusí upplifun en en en líka það er nú annað land sem að ég Kanada er svona með allt þetta góðar amríku en ekki allt ruglið. Æmitt. Þú, veist, þú sér eitt löggubíl hann á tíu-tíu dögum á svo framið. Því það er bara, það var, var, var skemmtilega vorst. Já, þú talar mjög vel um Kanada. Já, Bara, og þá er það líka þetta, þegar maður talar um Kanada þá er maður bara að um Montreal, Toronto jú, jú, En þetta er náttúrulega sko þvíriðt landflæmi ja, Algjörlega, en þarna á, á vestuströndinni sko með British Columbia og Vancouver ja. og það erum Vestler Þetta er hanns innar, rétt hjá hérna Lake Louise og mm -hmm. Banff, sko við náttíðinni aldinn mm -hmm. Þetta er það rétt hjá þessum við vorum, við bara upp í fjöllónum sko mm -hmm. með gæti og vorum bara gangu upp og skeiðanir Æðislegt, þannig að það var svona öðruvísinn alguna þetta kva er hérna núna af því að, að því að þú tlæknir mm. og táuma núna og erum svona búna að vera í svolti svona hörðustu uh, covid ágerunum hvað mm. gerir þú til að halda af því að það eru margir er lendi í vandræðum er útþýnununa sína varðandi mm. heilsu mm. hvað gerir þú til að halda þér góðum þegar það er svona þústráknu hluti sem maður getur ekki gert sem maður gerir stundum ég notaði einn sem var nú venja við kennar svolti vonsvikið þegar þegar þegar Já, ég mitti tek undir það. Ég tek undir það. Já, það hefur hef nú verið sko ekkert lunnugum máli ég hef ég hef verið velóandi einkaþjálvarar núna í 15 ára. Mm -hmm. Bara reglulega og mm -hmm. það er bara ein best að fjárfestingin nokk tíma gert. Ég er bara breyskumaður eins og áður sko og mm -hmm. ég, það þarf að sparka mér á stað eins og alltum sko. Alkjörlega. Og hérna og halda sig við efni þar sem við nota það svolti yfir vetratímann að að hérna halda sig við. Mhm. Mm þar COVID tímum þá þá fann ég það í mars þá eitthvað að gleymtði því þessu maður bara, þetta er eitthvað sem að gera og ó, jú, ágjörðu hinn og þessu og við þýstum að loka eitthvað tíma og eitthvað svona og allt svolítið skrýtið eins og við upplýðum mm -hmm. öll og hérna, þannig að og ég fann það bara á einskinni, það var ekki nú gott um, þannig að svo kemur sömari og að muna meira úti og, og svona og, og hérna, en núna hef ég verið miklu döglur við það að, að hérna meiri sinns og þessi þjálfara sem eru er á stöðunum nú veist að nú erum þeirra allir að fara bara heim til fólks já, eimmi, það er að taka til í öllum bílskur í landsins, grafu völl gömnu lóðin og hvað já. fólk á eða ekki ég þarf að, að fara að koma með eitthvað svona sko. já. Þú, það er íleina leiðin ég meina eh, ég er ekki persónulega ég farið miklu meira að slökka þessum fréttameilum sem við nættum við mér já, já. bara hægt að lesa ístenska já. meila sérstaklega mist þeir þeir miður alls ekki nóg góðir samfélagsmælin enn verið þetta er er allt að pólus Hvað finnst þér ekki nóg gott við þrétta Mér finst vanta að taka báða hliðarna pín Mér finnst sko, þetta verður svolti einsleit umræða. Eh hún er nú aðeins að breytast við, svona þungin er aðeins að færast. Æ, þetta er aðeins að breytast já, að Ég ég bind nú vonina við það og kannski kannski þurfum að taka nokkrar núna ef að bóluefni kemur mm -hmm. en ég vona að það er svona heldur alltir yfir og við getum horst þig baka að altså sná taka sná sivilísera umræðun þar hvernig við ætlum að snúa okkur í þessu. Mm -hmm. En ég fann að alveg bara fyrir mér að fá smitttölur hérna eins og eins og tölur í fótboltaleik sko hver einn degi þetta er nota ekki fyrir fyrir nokkurt manna að hlusta á þetta og gerir ekkert annað enn að róta upp og valda strebbi. Eimmt. Og og það má alveg deila einhversu mikið við þruma upplýsinga fundum og öllu þessu og þetta þetta viss eingin hvað var eiga við það var alltaf rétt að fykja sig áfram og gera rétt til þess við lifum í upplýsingaöld auguteg var fá allir upplýsingar en ég meina þetta var altaf mikið upplýsingum ja ég sé, sé líka bara svolítið þannig okay flotta upplýsingafundir mau mm. allu halda þeim Já. en ef erum með upplýsingafundin af hverju þursu við að líki í fréttum getum verið þann í núna <laughs> Nú <varða laughs> bara núna það eina sem ímyndi detti ygg var að fara inn á covid sína segja hvar margi smitaðir fín ég þarf ekki em, um og svo frammið við Þannig að að hérna ég fara út fara svolta reyna slökkva á öllu, öllu þessu áreiti ja. í kringum sig. Og þar er samfélagsmíli enn ekki síður. Það er náttla allt og mikil svona einhver öskurgrýfja með pólærisandi ummælum og og það má eingin hafa skoðun í dag og þú sést allri dæmi. Það var eins og séir, þetta er mér finnst að mér finnst að mjög jákvætt hvernig þetta er að byrja breytast. Einmilt þá kom læknir mm. og steig inn í þessa umræðu sumar Jónívar og mér fannst bara alveg agalett hvernig það Já, það að afta afgreiða manninn ja mér því hann var með mjög hófsstiltar ko. Jó hann hófst til drök. En ef þú pælis andi í ég, ég er alveg sammála mér fannst mjög gott þegar hann kom inn og steigið. Mér fannst hann gerði þetta mjög vel já. á hófsamann hátt en þó að hægði ekki verið hófsamur, þá búði við líðræðilegu samfélagi með málfræsi og erum við virkilega komin þangað að fólk má ekki opna muninn og viðrara sínar skoðanir. Hversu vel hugsaðar sem þær eru í grundan á að það sé tekið niður bara sem persóna. Mm. Mér víst það og ég eina má þuna eins ég horf núna upp á hvað hérna hvað, hvað þessi hlutir hafa breyst mikið af undanfurnum 9 mánuðum. Mm -hmm. En ekki síður kanskje áruna undan líka. Jú, ja. Þetta var nú og ég hef oft sagt svona í, í, til til umhugsunar sko hvernig hefði covid verið fyrir 20 árum og engi samfélagsmiðlar og og rúm með loka á 50 dögum. Það er mjög góð Bara hefði samfélagið verið með þem hætti sem við sjáum það núna. Mjög góð Væri fólk jafn hrætt sem er frum tilraun fólk sé mjög hrætt og svona alla tölur bendna til þess að við eigum ekki að þurfa kannski að vera svona róslegar hrættu út við að taka þetta alvarlega Algjörlega. en eifu ekki að einhvers að draga úr hræðslunni pínu lítið og jafnvel hérna. þó ég væri að taka þetta alvarlega og jafnvel þó ég væri hræddur mm. þá hjörtarla mér ekki að vera skoða þessar upplýsingar 20 á dag sko að því það eins og þú kemur réttir inn á mm. er mjög líklegra að fara að gera mér óttast legnari valda mér mm. meiri streitu sem er ekki gott fyrir ónæmiskerfið í sjefingi En það sem ég hérna punktur sem er ekki bóka kominn og það er það bendir alla rannsóknir til þess að ef að fólk sefur undir ákveðnum klukkutímafjölda á dag þá bara aukast líkur á öllum sínum. Já en ég kem að þessu einnt aðan. Ymean ég ég spyr fólk sefur illa og þetta er bara svo algengt. En hvað er að gera við þetta? Hversu hversu stór hluti hjálar að, að sofa með símaninn í nottparinu? Og hvað ég spyr af sem ja þetta er vekjar mín. Kom <gul> on. Þú sést að við kemum þar með par litlu gömlu þar bara fyrir 2000 kana. Já, já hérna, ja, akkurætt. frammi? Ég sé viltu meðan frammi sko. Allta Og hérna og verti ekki að kláppa á fartöluna á undan fyrir að sofa, skilurðu? Mm. Þú segir ég sem allt að gera þetta alltaf en við gerum þetta öll eitthva. Jú, jú. En þú sést, ég men að lestu bók. Þú finnur að þú séur betur. og hugsaðir lýsinguna og og kannski númer 13 þú, það bara stamma svo ja einu minn þar er nú alveg ótrúlega hérna einfalt ráð sko það er gamla góða hérna þar strákar sem heitir Raf Franklinsonur en Ágústur Jónsson sem já. er mikill mikill heilsusérfræðingur ja og ég vetna hérna, miki og hann einmitt sagði sko að hann var að byrja alveg, að leggja að, að prófa fara að fara sofa 10 daga í röð klukkan 10:30 og þá hugsaði ég þa hef ég bara ekki gert í 15 árt sko ég ég vetjuna ég ég var alltaf ég var BM, alltaf svona, veist, og, og, hérna, svo sem bæma alltaf og eitthva svona þaust Já. svo maður ekki gleyma því líka sem að, sem að maður sé náttúrulega að, að hérna, ég komur rétti við 50 að, þú veist, þetta er ekki sjálfgefið við, við þurfum að halda helsunu við Já. og líka með þarf að döga allæfi og ég held að, að streytan og sveppleys og allt þetta hafi mikil áhrif ok? ónæmiskerfið, ég meina er þú þá komin inn í þetta með krabbamein, með geikta sjúkdómana og allt þetta ég held að hvað við borðum og hvernig við lefinu lífinu við hafi bara mikil að segja ha gerir það alveg 100% sko. En GTU krakkar er ekkert að hugsa þannig. They live forever sko. Að það að er sé pæli ekkert almenn líði þissu en, en en þetta er mikilvægt. Að, hérna, ég er rétt en að segja þí mínum sko sé sé hvað tuður eða menn bara þey viti það að þú veist, ég er að klíma svona svona, svona baki hérna á þetta og hérna bara pæli í þissu. Mhm. Teigiðu en ég gerði og fari fyrir En, en, en sumar var að bjargamennir svoltið sko þá ákveðnum þurfti man að ekkert að pæli í þó að ræktir Svo núna finnum við að það er þar aðeins, maður þarf aðeins að, maður þarf, það er reyndar ekki engin afsökun, þú veðri sér orðið leiðilega, en það er aðeins erfiður að hafa sér í það, sko. Já, algjörlega, normen töngluðist að þessum við erum að byggja úti, sko, finnst ekki dólig að vera, bara dólig að klær, það, það hættur svo vælnu, bara almennilega <hæmur> og, og, og það er alveg rétt hjá þeim, það er svo skrítið, það er bara þú ert komin í g Kemur út þessi vont veður, það er bara frábært. Það er einhvernig nákveim frelsistilfinningi líka sko. Já, og ég oft er svona dag í síðustu viku þar sem ma var grennjandi rygning mm. og var rosa erfitt svo þegar að af því að var búna að vera í tölvunni í einhveru endalausum framhæla starfsemi mm. og svo þegar að ég kominn svona 10 mínútur inn í það þá er mm. þér, ég myndi ekki vilja neitt annað en þennan vind í andlita au mér og þessa rygning er svo geggja sko. Ó, ég meina <laughs> og, og það er allt í er hérna, bara hvað er við erum jo no. þú bara þetta er bara hérna mári snúa bara mári lífi sko no. ég hef alltaf séð það í kringum mig að það er fólk sem er búið að koma uppi í vana bara fara út þó veðri sé leiðilegt ja, ja. það er snætt svona hraustast að fólki og mér séðu æðislegt meina Robert Marshall og þau eru að gera með með já, hérna landbættina þú veist sem að, hérna, og og aðrir sé og og hérna sem hafa drifið þetta mm -hmm. þetta er að fá alls konna fólk sem er að prófa og, og þú gönguskíi og fjöllanámskeiðin Reynir traustar ég fórum honum upp á í síðustu það er það er að verða mikið vakning og öfluglega núna mm -hmm. einmitt covid tímabilið þar sem margir neyddust til að taka útivist í staðinn fyrir ræktina að svo ætti að auka enn á það. Ég meina ég fæ oft fólk til mín svona ferstuðt sem að hérna við, við þetta, kannski, ekki með lífslíni lagi í íspyr bara svona hva hva Ég fer út að lamba. Mhm. Mm ég er út ferstuður. Þúst þú ættir þú þú, þú, þú að gera köra meira það. það hann ber ekki nóg. Það er gott og gilt, en ég munta labba allta labba upp í móti. Já, mm -hmm. er bara en þetta er er að átta við þurrum að svona taka á og halda sig Er það er svona kynslóft sem sé í þessu sem að svo 60 70 sem var ekkert alu uppi að. Al, al upp í það. Var ekki aðeins í handbolta, skilurðu, eða íþróttum mm. í skólanum og kynneskiftingi var önnur og viðmiðin og allt þetta mm. sem að var ekkert vant því að hreifa sig neitt. Nei einu. Það var ekkert verið að taka neitt á við. Nei einu áttu við alla streiga sko sko. Eimitt, eimitt. En þetta er nú eru að koma vaxst upp sem eru vanar tölvur. Já, hef, sko. líka Það bara er nú tala bara búin að vera sturtastin rannsóknir sem að sýna fram á hvað þetta er gott fyrir okkur og allt þetta sko. Klárlega sko. Men ég finnst að svo miðalmanniskenni er meðvituð um þetta. Já. Og meðvituð um svefninn líka. Já algjörlega. Og ég menn við erum að duglegu með krakkana að lagað uppi því að reifa mm -hmm. hérna, sko, og hann og ganga á fjöld, sko. Hann lærir mig snemur ekki fjallahjólunum sem foreldrinir eigi sko hann vil bara ganga. Já, er svolítið. Það er bara geggja að ganga helst eitt sko. Hann fyrir, er ka er ómenlegt. Hann það gekk núna er... fyrir 2 árum þá þá gekk hann eitt laugavegin og einn dagi bara þoppi okay. meira langar gerði það. Ég keyrði hann og svo bara gekk hann alla leið að eitt. Það er alveg vel í lag. 50 hvað? 50 já, hann, mér mér hvað? Tímaði, hvað hann var bara 11 tíma og bara honum færst að gekka. Þú veist þannig að, þannig að, sko þetta með einmitt að draga krakkanna með sé mjög svo mikilvægt mm -hmm. og við um dugli að hafa þau alltaf með það getur þetta allt saman. Sko. Algjörlega. við þurstum að draga hann upp með brjóskeið hérna upp á fjallstindana þar var 6-7 ára sko <laughs> og helst þetta og, og hérna hann fór að hjúki hérna um ára og þá þúst þá þurfti nóga samlangkum og allt líka svona. En síðan þá þá bara er þetta alveg komið. Hey, og ég hef sagt að aðra eins og fjallaskegin var annað sem þurfu að erfið á svona Nehmi. Og geta þetta alveg eins og við. Einmutt, algjörlega. Það er allt spurning um að koma hlutum uppi í vanar sko. Allt spurning um hausinn. Já, hausinn. Er um <laughs> um um um að vera lokkur. Já reið. Spurning um haus. Spurning um fá að eins og. Takk fyrir að fá að koma. Bara ekki að, koma. að koma.